Shu? Ma shu? Buenas dias. Lush prias. Bonjour. Good morning. Good morning. Good morning to you. Bam, pim, pir, pir. Oi, oi, oi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Blendi? Ja, mirëmëngjes ti edhe ieri. Pa vërtet. Mirëmëngjesi bukur natë. Mirëmëngjesi Adi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesiolta. Mirëmëngjesolta. Si jeti zemra? Mirë shpirt. Mirë. Shumë mirë. Ça bota? Po hiqë. Mirë, shumë mirë. Rritet, që të bëjmë? Qa po dhja? Shumë mirë. Rritet oltë a po hiqë? Pa, pa, pa. <laughs> Kaj që tëremnit vjetë që i pretë? Po, që të bëjmë? Hëdhe i në qikë, hëdhe i në qikë, hëdhe i në qikë. A vash, a vash, s'kajgjë. <laughs> a ty, s'kajgjë. S'kajgjë, ndajt me kategoria jo, oltë a. E, kuptoj. Nuk ishojnë në që të ashtu? Sigurisht Po, jesht ka probleme <laughs> Ja, jesht ja, gjithër të gjitha Po, po Ej, mi më gjesi që të gjitha, mirës të geni ardhur në program Ishtë dashër sot e premëte, datë ashtë 14 gusht Po, i gëmë dhe gushti, më është avarës Po, i gëmë gushti, me pushime Djezë kur padin një rikëthim të Të vapëth Një rikëthim të vapëth Ishtë të e të mërshme, më për tështë mm. Po, në faktë këtu në tiranë, po, ndërsa në jallë, hmm. mora veshë që kështë të qenë një stuhie një madhe ta. Por, shqyë që gjithë në... një pak minuta, jo është jo të më gjithë O, përte? Mm, ishtë e frikë shme Një është e shmejtë Ma isa pas shumë pak të Ishtë një rejtë që është kërpoj dhe iku Kash është interesantë, këto stuhite verës janë si gratë Më të ma thua shpuk me qartë të lutëm Po, jo, se shk është, si të dajo, gratë tonë, uh, kur vinë janë, uh, nuk e ti se si është, do të vinë vin të furishme, të lagora, dhe kur ikinë marinë gjithë shka me vete, me vete po. Aha, super, po, stuhia, duket të të nga e një që ka Ideja është, e divorci të më um, <laughs> thamë se, ata e kanë jashtë, se mos jashtë e kanë pasë shumë problemë këtë punën Se u mërë një gratë gjitha, nda është me grua, mu shumë grua jetë merë 50% të gjithë shkaje që qifti e ka vën... Pas martesa. Pas martesa. Pa. pa. Shpi... Ka dëmë dhe kontributin para... e sajë. Pa tjetër, pa tjetër. Shmërmalja. Po të sa njërës në dijen të vjedhur nga kjo? Shpi, para, fëmijët. Se mund këtë pas nga to gratë për shumën që lujen, thonjët edhe... Ja. <laughs> I thajnë, këshu. Gjithi ta. <laughs> po varet me ke martohesh, besoj, o? Varet me ke martohesh, për drejtës. Unë mën, po të të të të të të të të Pa problem. Pa problem. Po problem. Kur do të thosha këtë gjë. Ehm, um, të shtyr një thua sot. Mm. Të shtyr si një thua të shkujta bëj të ja, gjithë. Problemet e babës kret. Nisin po vdesin. Ti thua më shtyr një thua. Mund ngjajnë duart shumë keq. Do rriten prapë këta, mos mm. u mërzit. Jo, ja, do shkrita bëj patjetër i ri. Kë duart e përçsosura po për radio. Faleminderit Blendi. Gjith gunga gunga. <laughs> ja jo vetëm duart edhe këmbët. Po. Esi s'tham mëën përpara. Edhe kokën, se në fakt kam caguka edhe në kokë, po jam vrarë sot, jam goditur. Sa që. Ej, um, sot në program muzikën e zgjidhni ju. Qëse 014 20 70 222 është numri. Duam që ti më presim sot uh, kërkesat muzikore. Po do kemi Kimin këtu në studio. Mhm. Flasim për uh, librin Pavdekësia. Pavdekësia nga Milan Kunder, Kundera. Faleminderit. Ëm. Mm. Që është një libër shumë i veçantë. Çfarë sezon na ofron libri? Dialogje në atë bot midis Getes dhe Hemingway, për shembull, ëm, mm. që janë shumë të bukura. Po flet për idenë e pavdekësisë. Ëm. Uh, dhe si e trajtojmë ne atë? Madje unë kam me vete edhe kam kam gjëra që i kam i kam bërë kështu me highlighter, mm -hmm. që i, I kam ndëvizuar. Ato i lexoj në anti 3 përpara. Dakë shikoni. Se si ndodhin këto gjërat, është, është është shumë interesant pavdeksie. Një nga librat që duhet uh, duhet ta lexoni. Herët apo von, këtë verë apo tjetër, nuk e di, por duhet të lexuar. Shuim mirë. E, se ka thot për shembull, janë është një pavdeksie e vogël në një pavdeksie e madhe. Ëh. Mm -hmm. Pavdeksia e vogël, është ajo që e zëm se ike, jo ke bot. Tek prindrit, tek ose tek afërmit e te bijë të tuaj ose ai rritor, gjitha këto domethënë ka një ka një periudhë kohe ku ti je i, i pavdekshëm, në poenz mm -hmm. apo them, sepse jenë mendimet në ndjenjat e tjera, jeton përmes tyre. Po ka dhe një pavdeksi të madhe të hyn njerëza si gëtja, më që e përmenda, mm -hmm. Napoleon. E uh, kupton, do të them, ta njerëzit Jul Cezari që mbeten, mbeten për qoftë në Pashëpelenë apo duash. History. Që lën gjurmë në history. në histori. Për këtë lloj pavdekësie, mm -hmm. atë daí. Nëse si ti e trajton atë, kur bësh kosciencë që do mbetesh i pavdekshëm, e mundohursh të ta Ta regulosh, ta rafinosh, të veshës një... Qa do, do veshës në, në përjetësi, do me thënë mm -hmm. Një këmisht, e kurosur, një gjekë shumë Edhe <laughs> se të ndoj njëherë mund të edhe ti ti të tëra, do me thënë Mundoj është të ndrejqish dhe i shkatron Shko në pavdeksi me batut ose anekdot Po gjithës e si, flasin pak po vonë për këta Muzik të mirë Yjeën e kemi. Mirëmëngjes. Është mrekulli, është Adi këtu me ne, miq dashur. Mirëmëngjes gjithëve. Dhe Olta Rekha me kokën me gunga. Mirëmëngjes. Si. Faleminderit. E nisim programin tash i me Shen nga Jason De Rulo në klubin në Valet e mëmjesit në vallet e KraveFem në 104. Kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1888, Oliver Shallenberger fitoi një patent për njësimin elektrik. Në vitin 1908, garimi i parë i bukurisë u mbajt në Fokusston në Angli. Në vitin 1936, konkursi i parë i basketbollit u mbajt në lojëra olimpike në Berlin, në Gjermani. Shtetet e Bashkuara mundën Kanada me rezultatin 19 me 8. Në vitin 1927, Pakistani fiton pë pavarësin nga peranduria britanike. Në vitin 1927, erdi një jetë novelistja amerikane Daniel Steele. Në vitin 1966, erdi një jetë aktori amerikane Halle Berry. Në vitin 1971, Bach Reim fiton pë pavarësin nga Britania e madhe. Në vitin 1971, erdi një jetë aktori italian Raoul Bova. Në vitin 1983 erdhi jet në jetë në Ukrainë aktoria Mila Kunis. This is Club FM. 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Dëgjoni këngën në Radio Klan FM gjatë klubit të më mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërgues i parë fiton një duratë. Radio Klan FM, çdo ditë si çdo herë. Më ditës orës 7:00 dhe 10:00 në klubin e mëngjesit në Klan FM në 100.4. This is your station. Club FM 100.4 Mirë më gjesi. Mirë më gjesi që të gjithëve. Jini nga ini. Jini mirini. Jini mirini. <laughs> Shhtë, se mësë gjove. A, edhe mësë të tutë olëta e danë shumë. Tardu momenti të zjoesh. është që më gjesë shumë i bukurë. Wow! Është një mëmës. Ku di kush të them? Mëdashitor ndoshta. Po shika sot një gjëje. Dikush mund të nis pushime pa, sot. Po, po, vërtet. Dikush mund të mund të shkojë sot me pushime. Dikush mund të iksë. <coughs> dikush mund të mbaroj emisionin e mëmësit dhe të ikë me pushime. Pa. Dikush ka fatin Kuit, të largohet <laughs> sot. Fatin. A sot xili. Që makada në oltë. Dikush, o oh, si, uh, s'a mund të ikë me pushime? Ja, s'tit. Si jo, ja, jo, jo, taja, jo, us janë djumë. Mendoa përsëri që i shom. Po s'kojta, gjatë gjatë këtë javë më duket nuk ika. Gjatë e kam pritur. E kuptoj. Shumë shumë kam punuar të për këtë ditë. Tha ditë e kam ndenjur për këtë ditë, por uh... <laughs> më shumë ke punuar në fakt. Por më shumë pa, më shumë kam punuar. Edhe ato ditë që ke ndenjur mendjen te puna e kishe gjithsesi. Po, thjesht si të bëj punë dhe ka. Ajë jo, është, është diçka për të menduar. E ti kush punon, e me ndonë për punon gjithë kohës Kush? Uh, Këta të bashkis Pastru e si të bashkis Po që ka një krua sotë mëgjes mm. Me një kapele Nga këto Strejgjerat mm -hmm. Një fshesare ishte Fshesare qëve të po? Tam Dhe porregullon të fshesën Ishte të kju Të parku që është përbalë rognerit Ku unë kaloi mëgjesëve Edhe, po e lihtë të mirë ata Se duket po përgatit e se do t'i hynë të ati parkon pa, Që sot ka bërë një përshqybje t'ja shëta konshme Që do të të të që? Gjdo ditë kur vi E gjitë zidë mm -hmm. Me thëndrejten pa. Gjitë pastor Sot, quditrisht nuk Kishte deri në bidona 1.5 litrosh oh. wow. Ivi, madje Po që të eshen atë? Nuk e ti, kishte uh, tasa Letra akullore është e ngërëna. Mm -hmm. Kishte gazeta, kishte letra. Sot nuk e di do të thënë sigur dje atje nuk e di ç'kishte ç'kishte ç'kishte ndodhur. Edhe po thosha, po kjo zonja tani. S'ka pun tjetër këthe se duhet të jenë të dyja gjërat, kanë përshtypjen. Më kujtohet ai teatri i vogël me kukullë, me çufon, tipastron, un bepis, un bepis që orën e, e, e orë, pastërtisë. E... Ato Duhet edhe që të mbahet, apo jo? Po, normal Se mirë që të pastrohet, po mërdi gjynamër ato mm. Dhe i mblodat gjitha ato Mblodat uh, këto shishet, këto gjerat Shkova o futa andej, pastaj Qa kishen taj gjethet, ca Gjerat, do me thëm, bërra një pyrr këtë madh Mora edhe karotën e dorës wow. E shtyva mm -hmm. Bravo uh, Qënë ti lodh? Po, u lodh Këtë drejtë E pastrova parku, do me thëm <laughs> Pasa e nda në punë, pasa e nda këtu sot, a, sot edhe... Ishte si tipë një... fiskulturë e besojo Ishte një, një, një kruaj që bënde ca ushtrim e fiskulturë e o knaxa A ty mbishishën e... Në... To janë shumë galatë, to gade vjetra ku bën fiskulturë <laughs> <laughs> Ishte bënde ca ushtrim e këshu Kur jam do do thryen më, kam frikë se do thryen më. I bën shumë keq. Mos do i vinte barkun. I bën i bën shumë shumë shumë keq. Ndërkohë un kur po vijë sot mm. te pjesa e bulevardit nga galeria. Si në park pastrove dieri. Jo, nuk pastrova, po mburin diçka për shtypje, oh. që nuk e di se çfarë ka ndodhur aty nga mm. galeria arteve deri tek ura kur vijnë për te rognerit. Mm kishte aq shumë karrota të vendosura karrota po seriozisht ishin vendosur me letra gazete në të gjithë rrugën mm -hmm. zenin gjithë ato pjesë të, të bulevardit aty dhe kishte nga një karrot në çdo letër por oh. se çfarë ka ndodhur as se çfarë është bën 2 sekonda juve s'ishin vendosur ku jemi edhe një herë te galeria art te galeria art tek ish hoteli aty do më kompleta e rrugës kësaj trotuarit aty po ishin vendosur në mënyrë të rregullt madje. Sa ishin një një karrota të vogla të vendosura në copë të gazeta. Ma edhe karrotave nga shikonin. Uh, Ë gjitha këtë për ngroën e rënë. Nga ropi. Nga për nga. Ne ishim gjithë me majn kështu. S'kishte asnjë gjë këtu për ja, ja, shkakun. Ne me me, me, me të past me këte nga ne. Jo. Ja. <laughs> jo. Ja. Dhe pastaj ofundon tia me çikletën. Ndajet me ato bien. Me karrota ndaj. Me karrota ndaj. Wow. Se janë lepuj që mos të mos lepuj përhesht. Po ishte shumë të dëshme vërtet. Nuk e di çka ndodhur. Hmm. O së bërë një foto të karotat? Jo, nuk bëra. Oh, oh, yeah, yeah. <laughs> shko bërë të. A, jeri Qo është kë bëhet A mundë e dikush që të di, di fotografojë këto karotat na e dërgoj Nëse nuk i kanë kërë lepojt Ma të ishtim ledhur disa njerës që po ishtim kënë me vëmundit të malë dha Po siguronin karrotat. Karrotat, po. Mos është në një instalacion artistik ieri. Po nuk më duk, sepse nuk krijonin një figurë apo një mesazh. Jo, yeah, kam malli që mund të, të shumë që që filmojnë njerëzit duke parë karrotat. Dogjshta. Nëse si do të reagojë ti? Ndaj ndaj karrotave. Po pse? Mm. Leku ieri që si bëri një fotografi. Shumë interesante. Faleminderit. Ju faleminderit shumë alte. Aha, e shini ieri. Po besoj se po. Su ishin të rregullta. Me hrap hrap ndërson koleg Dola Djem Hami koleges s'kam pyetur ankoq kur fletin e kemi ne kemi një jingle speciale kur dëgjojmë tani jingle-n fillon me sigël emisioni të tërëta detajë shehu mungon të gjithë rrugës gjatë për gjatë gjithë shikuesit ishin disa kosha plerash po janë avash avash që mungonin pak nga pak nuk angelu letra në shpi kam ardhe kam hedhur nuk e hidhja dot as në tok ti po ti se je më namustë po tak Po ti më, jo shikoj, jo më shikon të goza. Ëm um, është thën kjo gjë. Është thën kjo gjë që do të ketë gjoba. Nuk e di se sa sa e mundur do të jetë që të të zbatohen këto hmm. gjoba, të përforcohet ligji. Domethënë është ideja që, ok, sa e vë një rregull, po si do ta zbatojë atë rregullsin? Si do ta bësh të jetësuar? Por është thën kjo. Nëse ti merr dhe hedh një shishe në tok, më thën ke pirr un uja diçka uhë atë duhet gjobitesh për këtë si gjobitesh në çdo çdo vend në, në, në botën. Po. Dhe vetëm frika nga një gjobë po the mund 50000 lekësh, 100000 lekësh, pse të mos jetë? Pse të mos jetë? 100000 lekë. Jo, normal duhet të jetë, po problemi është se do rindoshonin. Te vjetra e kisha fjalën, jo, jo. Si do e verifikojnë se kush e ka hedhur? Jo, të kapesh oh, na. Po u kapen në moment. Në moment pra në moment, po kush e ka. Të kapesh me presh në dorë. Si sa thotë, si e saj, si e si, saj si Tirana, kjo. Po po. Me, <laughs> me... <laughs> shenja gishta, kodi zonë çfarë? Po, ja, mund mund bësh me shisha ngishtesh ose ose mund të marrësh edhe pak nga nga tapa e shishesh pak pak për përshtutim mm. antej. Ja? I ti bësh testin e analizave. Te sinë ADN-së. Adi Cipri e ka pirë këtë shishe. <laughs> <laughs> Job. Ti Adi nuk i hedh shishet në rrugë. Jo, yeah, jo. Yeah. Asnjëherë. Adi koleksionon. Mm, mm. Boi ashtu si Ojta e marrën vetë. Hm. Mm. Vitet e fundit, se nuk e kam padur këtë dukat më përpara, por vitet e fundit ke filluar ti, se më përpara n'char. Po më përpara kur kemi qenë në shkollë. Dhe halakada qim pak. <laughs> Dje shpin shpin në Halakada sin pak. Abuzoni më mm thik. -hmm. Dhe po. pa, në në shtëpin ton, në shtëpin tonë jemi për këtë udhëtim. Kemi shonjë dyr në plazh. Ëh. Dhe kanë edhe shoqërinë familjare apo? Po mirë. Sa herë i bëhet i bëhet ciçi, e kupton se ai i vogël është edhe të vegjël ciçi ciçi i thon. Pa, po normal. Ëm, ne kemi qenë në plazh. Mm -hmm. Ëh. Kemë përdorur shishe. <laughs> Shishe që i kemi zbrazur vet, edhe mm -hmm. i kemi përdorur uh, midis nesh atje në rar, si vend uh, urinimimi, praktik pa. për çonat. Po. Pa. Pastaj i kemi i kemi mbyllur ato shishe, dhe nuk di se ç'ndot me shishet. Ato i hidhet në një kosh gjua atje, pastaj tikur <laughs> po, pa. a, a në riciklim to lahen. Për sigurisht të të lahen. Pasti është dhe më dhe, më. dhe dhe dje, dje po. Dijen në stepi. Ehm um, Ekjem shishe uçi shi, ishte ishte në në frigorifer për një periudhë dhe mm. kishte mbetur shumë pak. Ky e merr atë, e pi dhe pastaj ndërsa e kishte mbaruar, vetëm kur dëgjoj një urr, <tër> pomboj shishen. Po mua ty, mua ty ndom <tër> të denjesh dhe ëh or çfarë bën? Po e piva unë atë. <tër> <tër> -tër> e piva, po e piva të gjithun e atë. E piva të gjithun e atë dhe e bërën shishen ëh um, Që sjë u desh bradze, unu, bari, të zbrazër uniformën. Nuk do ta përdorim ato shishe, sidoqë mund shi mund të lahen. Mund të lahen. Ponga fëmia, si enafia s'vengje. Jo, pra jo, ta tham, ta. Sidomos nga fëmia yt. <laughs> po qyse si, është më mirë se sa në det. Po. Është më mirë se sa në det. 1000 herë po. më mirë. Po. Sidoqë ëse sa në rër. Është sanërr. Kam parë dhërrën të lagur disa herë. Po, mund të ndodhi. Po mund mund bësh edhe këtë gjë në banë. Ta përdorni. E keni nga unë. Falas. A, po, po për gocat, çfarë sugjeron? Për e për gocat, është pak më vështirë. Po, ajo si ka dalë, ajo ka dalë iri. Jo, po. po A po, jo. nuk ardura, të po, ka ardhur akoma ti gjene? Është hing. Plus ka pra ku ja. Është një hing femrorë e kemi po, parë ata. Po. E kemi parë, po këtu fshitjes po. ka dalë akoma. Ka dalë akoma te këtu. Si sa reklamë? Psu si burr. Po. Se këtë farë? Helë brëgurë Po Moj burnesh oh. Gjiste si mos u mërsisni Gropat 4 vjeqare Dëm mm pëllën -hmm. I ka ardhur fundi oh. Gropat 4 vjeqare <gjim> Që janë në përqytet uh -huh. Ose 4 vjeqare e ta... po në <gjim> gropat? Po kështu i kanë qojtur Gropat demokratike <gjim> <gjim> Gropat Gropat e pëdës Evo ti qikosh si forma janë Ca janë si pëtë Po, po Ca si së Sa sil. O, oh, skaj. Kan maraton, kan mar. Ato janë gremina. Meysa. <laughs> <laughs> e vëmë të thella. Gjem nga Metcon tani dhe Ray Dalton më zgjashorë 7:29 minuta më shkon 7:30. Ju jeni me klubin e mëmëjesit në vallet e Klave Fem në 104, mirë mëmëjesi. come my start so round about the stars and the view's high ain' nobody thinking about what you got everything's i was wanna dip get a new spot yeah yeah don't worry don't worry night never ends no heavy no heavy shot so in the dick or that line's get blerving and that night's in your paws and oh, we might get daddy dj let the beat play make a heat wave when you replay this the night we going body like is dj on the freestyle is the one on my kk shit the moon is a light god is the ceiling the low is the bass and the high is the feeling from the, the club all night cuz we can't this one for the books don't worry about it that We came in the night don't worry 'bout a thing don't worry 'bout a thing don't worry 'bout a thing I got you know it feel right don't worry 'bout a thing don't worry 'bout a thing don't worry 'bout a thing don't worry about it day don't worry about it yeah come up we came in the night don't worry 'bout a thing don't worry about it ding Don't worry about it. Ora është ora e 33 minuta, jemi vetëm në fillimin e ngjeshit në Club Efem 104 dhe sot muzikën e zgjidhni ju në 069 2070222. Mirë se keni ardhur në programin e dashur. Mm -hmm. 7:33. Ai sa bukur sot. Muzikën e zgjidhni ju, mund të vini edhe në faqen tonë Facebook, Facebook bekon fraksion klubi, a mund dëshiri? ë Ta ta shkruash pak? Patjetër. Straight back uh, Tek vazhë në Facebook. Mm -hmm. Hello hello. Mi më jesi, mi më jesi Olga Beganti dhe Motin. Po shikoj uh, Facebookun e Fjorit. Fiori fjor. Dardhës. Uh -huh. Nga fiksi çka burt, çka hedhën ndëjjen. Ka dhe i jo, uh, Fiori disa un uh, um bëra sushi para pa, takoresa. Oh, e nuk e disa pra ishte ishin një 2 javë diçka e tillë, edhe dhe, dhe Fiori po më pyeste, më um, kishë dërguar një mesazh sa ditë më parë, uh, për të mbetur se ku i kisha bler. Uh, Jan dy tre gjëra që duhen, mm -hmm. por uh, që nuk gjen në çdo dyqan, më janë pak speciale. Pa, për shembull, është usulla, usulla e orizit. Që është një ufull e bardh, po ufë të lorizi... Nuk gjenë, nuk është do supermarket për shumë Nuk e e, nuk është se përdore dhe ajë shumë Janë algat, algat e detit që duhen gjithashtu uh, mm -hmm. Janë krimbat e tokës Jo, krimbat toke nuk ka Nuk ka, gjërë dhe tjera, pas ta janë... Janë një a më... 2-3 varanik të veqil që... Po, jo, jo, jo, ollëta Vingat kina, kina. Gjithësësi, ti jeri kej mpall, një mpallë, ollëta Kej një koncept shumë Sushi bëhet vetëm nga pjesa më e mirë e peshkut. Po, po. Të freskët. Tëndryshe nuk hahet. Vet me oriz. Orizi, orizi duhet duhet të gatuohet. Pa nejse, gjithsesi un i tregova Florit se ku mund të gjenden të gjitha. E bukur është që gjenden të gjitha në një dyqan, edhe i kishte atje. Dhe po më ka shkruar, më ka përmendur tek tek postinë si të duken. Janë më të bukur se të mit. <laughs> por më të shishëm të mit. Unë duket që të mit ishim më të shishëm. <hihet> <hihet> Janë më të bukur se të mit. Kështu që bravo. I ka bërë uh, i ka bërë një dorë femre duhet thën, kështu që po. bravo bravo. Kështu që edhe fiori me me sushi. Me sushi. Po sa të kapusin dyqanin e të sushit. Në qof se keni qenë çnëntje. Ja akoma ti thua saka kemi filluar. Ne dhe... kanë provuar asnjë oh, atë i... qytë të shpifur. Restorante duhet të shoh. Janë shumë të mira. Ora po kjo, kjo është. Nga vjen kjo mulla? Kjo sigurisht është kshu, kartonare Tironë. Vjen nga nga bota gjyshit dhe gjyshës tim, është. Nga nga bota e gjyshit dhe gjyshës. Po pa punë madhe. Vetëm oriz. As gjyshin s'ka ngrënë. Edhe oriz nuk i di nëse ta. Tash do do ham ndonjë gjë që s'ka ngrënë gjyshja. Gjyshja e ngrënë vetëm. Mire këtë ti. Po dua të themra se shkon ato restorantet e sushi dhe kur ti sapo ke filluar, e ngrën 16 copa. Për shumë mund, bashkë me pa. dikaj që e ullër në tje Ja, je direkt jetë 58. pa, pa. <gjë> e 58.000 lekështi Ta va Eto, për po, një prit një sekunda shi Se ne, ne imita, mos i shiko ato Uuuu, lale Pjallak shumë nga 26.000 lekështi Futja vrapit <gjë> Futja vrapit <gjë> Pa e kësër ko këm pas Dhe gjithi avën mos khamar Qështja, <gjë> <gjë> ja, ja tëra për njështë dhe mirë Filojnë mësojnë se si të bëjnë sushi në shpi Ha, <gjë> ha, ha, ha Ja do puna Ja do stomau Aha Unë e kam gati edhe anagramën për ditë në sotmë Kështë që leta hedhim se njerëzit duan të kluajnë A jeni gati për anagramën? Pa tjetër Okej, okay, atere Jeri të sfidoj Të kërt, po e shkruaj Të sfidoj dhe të jolta Se dhe ti qoku Po leta provojmë një herë Edhe ti qoku Gati pra, anagrama në klubin e mjësit Ribi, ribi, anagrama Në klubin e mjësit Pim, pim, pim Atëra, fjala është Të prita pas gardit Po ti nuk erdhe <gjithi> Të prita pas është Të, ë, për, i, të, a, për, asë Të prita pas Të prita pas Gardit lëreni Ishte shumë romantike me të gardit Po, po Të prita pas më varit Me <gjithi> tjere dhe tjere Po, po kështë e ka shumë e tjesh Të prita pas I që e të i rëja Edhe unë e dhonë gjeta 0692070222 dërgoj mesazhet tuaja. T prita pas është anagrami për ditën e sotme, Alta për çfarë luajm? Për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Thank you Alta. T lutem. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali American, më i dashur, në grupin e mëqyesit, t e zanoria, Mhm. Mm p i t a p a s Dekord. Të prita pas. 069 20 70 222. 069 20 70 222 069 20 70 222. 222. Të prita pas. Kujdes. Nuk është e vështirë, është e bukur. Jo, nuk është e bukur domoshta. Jo, bukur. Ajo, kuptimi i gjës është mm -hmm. e nejsë, mos i mos i japim më, më shumë se ç'duhet. Kush e zgjidht këtë? Ka për të vituar kontrolin mjekësorë në spitalin amerikanë Amerikan. Sot doa të... të uh, mund të bëjmë shortin sot? Mund të bëjmë shortin e, e në steshës? Mm, Se kemi dhe jerin Pa mire, bëjmë Regul Bëjmë short, sot, së është e premte Ka lezet një short E bëjmë, e bëjmë Ka marrë mali, plus uh, momentin kër jeri fut dorën është... Uh... <laughs> Edhe mua më ka marrë mali, ba, bro pjetë. Ti, ti ollë da do të mbash... Ti ollë da do të mbash uh, akuariumin Pa, pa tjetër A këpëton? Edhe ieri dobi. E ieri jo jo, thek, do tjetër do tjetër tani. Do tjetë tjet, uh, akuariumi plot me me emrat e atyre që duan të luajnë. Uhum, mm kuptoj. Kështu që çuna le goca. Shkruani vetëm vetëm Anastasia dhe emrin tuaj. Edhe Anastasia po shkruaj ta. Edhe Anastasia do të shkruaj. Ka problem, po. Nëse doni që të hyni në një short of Vogel sot në mëngjes për fituar dy bileta për koncertin e Anastasia's në datën 25. Nësa dymi qemel stafa, atër shkruani Anastasia, shkruani Emrim tuaj, Blendi Salej, Njerida Sakaj. Në barruan biletat. Dhe dhe dhe dërgojeni në 0-6-9-20-7-10-22-2. Së mëseja nuk kushton absolutisht asgje. Përvecve një mesaj nërmal. Mund të jenë ato të ofertës tuaj. Pa, ato të ofertës tuaj. E vërtet. Ose, dhe jeni pjesë short. Okay? Dhe në, në fund programit sotë. Jeri do të tërhiqë një emër rastësisht dhe ai emër do të jetë fituesi i dy biletave për Enostation. Mochiba vjen tani me Give Me Your Love, ora është 7:40 minuta, ju jeni me Club FM në 100.4.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 Përgjësorës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në klab FM në një 100.4 Hello, hello, mirë së vini në klubin e mëgjesit në valet e klab FM në një 100.4 Edhe në ekranin e klab të vësun jam blendi këtu bashkëve jeri Mirë mëgjesit gjithve Blendi dhe jeri jemi ne, kemi dhe për balë Olten dhe, dhe Adin, Adin. Mirë mëgjesit Mjë Mjë Mjë dhe juve atje Mirë mëgjesit Mjë dhe nga ne këtu ah, ja, ja. <laughs> Pamja, si sh pamja? Mirë, më dia. Ti e ke pamën ti me thën drejtën. Volta, Volta që ndron me me me fytyrë nga një dritare e madhe. Një zedin studion, e kanë parë televizor. Kanë par. E cila ofron sot çdo mëngjes një gjelbërim të jashtëzakonshëm. Tam. Bukur. Kurse kurse un kam bërbal, që që <laughs> um, mirë në përball, kështu që s'qahem. E di mirë dukesh. Jo. Ja, mirë e kam pamën, domethënë. Pasi pas ju të dy ma pengoni Arritë shodit që ka nga jashtë Po ne po, nuk e me a shumë zemi olta sa ta pengojnë Se shodit gjithë se mke nizën pak në në anas Me ty e ka? Pa, me sa duke Gjithës e si kolegë 23 gradës në këto momente Paliminderit, dhe, dhe 35 do jetë maksimalja 35 maksimalja? Wow! Sot. Apo ja. hmm. Të themë të drejton përsot dhe për nesër nuk parashikojt ketë shi Por të djelen hmm. dhe të hënen pa. parashikojt shi Dhe temperaturat do jen 35, 34, 33 arrin të dielën. Prap do të jenë më të ngrohta. Dhe nga java si tjetër. Dhe nga java që vjen 31 dhe 32 do jetë maksimale. Si është java tjetër jashtë shtetit? Jashtë shtetit uh, shi i madh, rrebesh, mirë për, dykje, se nuk boy, për. Pa. <laughs> do staj copa akulli, domethënë breshër. Tjafto po ko. Tjafto po ko. Uh, thjesht uh, jafus me zili. Po po. Po jamë zili. Kamë si di kolegu, kjo un, un do të do shkëtzat ditën pushime është çfarë po themi. Dhe do na lër për ça. Dhe oltë sot nuk po mbahet fare. Po. <laughs> Kam një mldhë fjerë që zi se si, si do ta shpreh. Të prita pas është anagram ë. Të prit. prita, të prita pas. <laughs> Më prite koleg, po s'm bie kdot. Le ta djejmë edhe një herë për të gjitha ato që duan të luajin. Miq të dashur, të prita pas. Pas. Të ë P-R-I-T-A-P-A-S T-P-R-I-T-A-P-A-S Pas palatit Pemës gardit Pas shkolle Pas shkolle Pas shkolle më thot 303 T-P-R-I-T-A-P-A-S Më t'ishtë e pas shkolle A di e gjetë Duhet që t'i ri rendisni këto gërman Më në nërë që të formoni një fjal Që ka kuptim Edhe kjo ka kuptim Por një fjalë ti gjus shqipe mm -hmm. që do tjetë zgjidhja, të jetë zgjidhja e anagramës t prita pas, pas. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja 0692070222 069 2070222 le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti le të shikojmë nëse prit prisa e di prit prisa e di dakor po prit prit se e di mi dashur tani në klubin e mësesit Pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam. Adere, është tani më zyrtare, mm. ky vend ka vendosur embargo, blokad, i thosht e shogu e në berë, mm. ndaj produkteve shqiptare. Nuk mund të hynë më në këtë vendë, Si import atje, si eksport prej këtu produkte shqiptare. Për cilin vend bëhet? Nuk i diun, thën. Si jam për ne. Nuk i diun tuaja dhe të gjith Evropës. Mhm. 0692070222 dërgoj mesazhet tuaja. 069207022 më më shumë të gëndante kjo. Nuk i diu vëm. Unë nuk i diu vëm. Ë por disa si Nuk ka probleme. Apo jo olt. Jo jo. Oh. Jo. Jo. Tashi. Das dai. Eh. Neisemu, neisemu. Okej, okej. Neisemoye. Ai ai ai. Bende. <clears throat> mm. Ikim. Ja ja, gut skön. Po pushim. Këto jo, unë do. Po pra. Ej, çfarë do bëni? Çfarë do bëni për mua një herë? S'muketi thënë fare. Do bëjmë <laughs> emision. <laughs> but... do mungesan, Char, uh, pa e di që do bëni emision. Do e ndje mungesën. Kjo është pa diskutueshme. Keni menduar? E themi sot se i ripata hënën, shohim më bëjmë. Uh mos -huh. boku skuka tani. O god po bën ti. <laughs> Donë marr malli thonë. Uh, nuk e di. Pa tjetër që po. Ai jam. Ai jam uniçishur. Mos vasi un para kohë. Ai jam uniçishur për ju goca. <laughs> Olta do filloj do të çaja apo i çi bëi vetes natën. Ës. Mëra përpëjjen kur të kthehesh, m'bi. S'kam frikë mos i tërohesh, s'bën dot pushime të rehat. Aha. Uh -huh. Edhe kështu. Aha. Uh -huh. Ja ja, qëmë, më sajmë. Për mua shumë se do m'ngojnë të ngacmime siç thon dëgjuesit. Sheret. Sheret ona. Po do kishit ti kushim ne bëjmë ne bëjmë shakara me njëri tjetrin. O jeri ç'është kjo me këta binjakat? Binjakat. Mënaçi. Foto foto ja ishte mërsiste të mërshme. Po po. Po e bukur në vendete. Ç'a janë këta? Ësht diçka shumë e rrallë sepse janë binjak mono mono, krychuhet që rriten në të njëjtën qese amniotike, por që ndajnë gjithashtu të njëjtën plecen. Është djali me emrin Xilian dhe motra e tij binjaket Xena, por çfarë ka habitur të gjithë mjekët në momentin që kanë dalë në jetë? Këta dy fëmijë është uh, jam parë të kapur dorë për dorë. Mm. Dhe kjo ka qenë diçka e jashtëzakonshme dhe, konshme, dhe uh, i kam fotografuar, më pas kam bërë edhe video të dy fëmijëve që kanë ardhur në këtë jetë të mbajtur për dorë me njëri tjetrin. Mm. Dhe ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve sepse është diçka që ti nuk mund ta hasësh gjithmonë. Shumë interesant. Shumë veçantë. Uh, Duhet si të si përmbaheshin dorë. Po, po, dorë për dorë, të kapin dorë për dorë. Po, them që si ekspert të binjakëve këtu në klubin e mëqyesit, ne ah, kemi, kemi Adin. Ne kemi Adin ton, <laughs> isha. Kam dëshirë të flas ai se si lindën binjakët. Po po. A di a di uh, si e pritoi atë momentin kur morën vesh që në vend të një fëmie që doje, <laughs> do të dobënin ty. Dhe një kishe 3. Si është trauma ha di çu ti për jetën. 1 sekundë. Mish e traumta, mam. Lajmi që nusja ishte 7 vjeç, ishte shumë lajm i mirë sepse e dëshironin diçka. Po sigurisht. Po kur na tha pa. doktoresha që jan dy aty na arachigrënd themi drejtën çka kishin gënat atë ditë pasur arachigrënd ata që me kalimin e ditëve fillova ta përgatisja sik vetë nga ana psikologjike që do të një gjë e mirë e tira me radhë ne kështu do të mirë ajo po po dreçop nuk s'e filloi të merre frymë thellë si në muajin e parë me frymë thashë kë me frymë e mira mirë Edhe kanë një dvolë para se largohemi mm. me një me një grup të ngrua të cilët uh, kanë kanë një përvjetor edhe edhe vendosin që të shkojnë në një tek uh, si strip club Shqiponia. Diçka e tillë, domethënë. Por ishte ishte diku tjetër. Dhe ndërsa shkojnë atje, do shkojnë të dy. Mm -hmm. Era e parë strip club, ato vajzat që zhvishën kercëin nudot, uh, ato tubat ku mbahen etj etj. Gjithë gjërat e bukura fund te dera edhe i thot ai oh chimin skemi mirë se erdhe i thot ky që rrin te dera i thot kë nga të njejtë këty luim kalçeto bashë thonë luim kalçeto me këtë çunin gjithë kohën sku shkon tek te një tavolinë ato ulen vjen kamarieri çimama ç'a boren si ki qeni thoshte ja, jo e kam punë punon anëta për paradita dhe kan kështu fundi mos mos ashtu para s'ka probleme Në momenit tretë, hafrojt një nga këtu bajset, e më gëta, qimi specialen, sonde? <gjit> Aty gruja nuk bajtima, e kuftoj, qimi ishte frekventuusi regull të kësak, edhe njëta marë uh, një qimi për dore, mm. dori përja që, hajte ikim të thë, se nuk rikë tu, thëa, nuk rikë tu, përja që ishte një taksi, marë në futën në dytë taksi, të taksis këtë, qimo sa të shëmëtute pas ke morë sonde? Ha <gjit> ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ekshtu <laughs> A e shë krya qimit Këtë e më pas fakt kryurim që zilën Ashtë da një 7-56 minuta Misht da shëri kujtoj se anagrama Ashtë të prita pas. pas Të prita pas Gjojmë 30 seconds të Mars Up in the air Hello, hello, mirë se vini në kryugin e mqesit, ju përshëndesim The Weekend është uh, Wicked Games, që sa pëtë gjuam Në Klab FM në 104 E kanë kan kërkuar, të kanë kësot në mqes Ju e mund të bëni kërkesa tuaja muzikore mishdashur Në faqen ton, Facebook është facebook.com uh, fraksion kryugin mqesit Mundet gjithashtu që të kërkoni edhe në 069 27 222 0-6-19-27-22 Ju këtoj se për të fituar 2 bileta për uh, koncertin e Anastasia Në datën 25 gusht Do të rgoni një mesaj që thot Anastasia dhe Dhe Emre Ntuaj Në këtë mënyrë do të bëjmë të gjithë këta mesajë Pjesë të një shorti Në fund programit sot Rëthorës 10 pa 10 Të mëngjesit Jeri do të mm -hmm. reqi rastësish njëri nga këta Emre Dhe a i do të fitoj një qift biletash për të parë këngtare në madhe Në koncertin e saj në krye qytet Kështu që nëse do një të shkoni atje në 25 gusht Nuk i gushton pothuaj se pothuaj se azje Mesajji së mësës A i sa i gushton zakonish pra nuk, nuk ka kosto shtes pra mm -hmm. Nuk është këto uh, kur voton për qiftin Ku do ndashim? X apo Y. Y në për në për spektakle që, po <laughs> vërtet. Një mesazh kushton 1000 lekë, a ku do të thashë çfar? Kto mesazhet nuk kushtojnë asgjë. Edhe mund të bëheni, mund keni fatin që t'jeni ju ata që të të par, në station, në të do të shkonin për të parë an a station në çift. Mos e, shanse do ta doi. Ëh. Që i erit të tërheq emrin tuaj. Të 069 20 70 222. 0-6-19-20-7-10-22-22 është nëmri telefonit Tani, kishim një anagram, anagram të, prita pas. të prita pas Që do të thot pa pas të rti Pa bravo. pas të rti E ka qëtur hektori 754 në barë nëmri Fiton kontrolën në plot mjekësorën nga spitali Amerikan Bravo, bravo, bravo, bravo. Në lidhje me prit-prit prit sedi Rusia Rusia Bravo. është saktë. Në të doni 998 mm. fituesi dy biletave për në Sinema Plex. Doni. Doni. Është këçyshëm. Mm -hmm. Filmi sot në Sinema Plex është The Gift dhe Moon, The Guardian of the Moon. Moon, The Guardian of the of Moon. Ritari i Hanas. Po, and The Gift, The Rata. Këta filma që janë premier sot në Sinema Plex, kështu që mund të Mund juani më leratona apo shkuar për të parë një film? Sot darkën çifte biletash, edhe këto. Që japim. Ke shënjë në kompleks azi? Jo asnjë. S'ke shkuar? Kam shkuar deri te dera, po s'kam hyrë brenda asnjëra. Po pse? Po kodi mos. Po kalamajt e veshje nuk e dhan, nuk e lën thutet. Ë, s'ke fare kurrë tre fëmijë nuk nuk t'gjen. Pak e vështirë. Është e vështirë që të shkosh në sinema plex me tre fëmijë vegjël. Ëvërtet apo? Por duhet të shkosh. Kur triten në park, ndosmos Të ka dhe firma për fëmiqë janë shumë të mirë Po, kam atë djelin e madhë A i mund të shumë të jetë, që është për moshën e ti A i pa tjetër Do të regullosh me nusën që të mbaj dytë veqë Po, po, po, A. e gjemi gjuhën e gjemi Po si janë bana, <laughs> jo, jo Me pak vështërsi Me pak vështërsi Jalo Adi tërko Adi, Adi um, Me ofemizma këshu, me pak vështërsi Me <laughs> <laughs> pak vështërsi Me pak vështërsi <laughs> <American> ja, të kyse, shumë vëzhgues. Dgjoj, le të dimë me këtë zërin. Kemi një zot për gjumur për sot. Është një personazh. Duhet ta, duhet ta zbulojmë se kujt i përket ky zë. Kështu që mbani vesh tani, mi zdashur. Ku i des? Njëri në një diktaturë. Kur merr vesh që e shohim më së keq, sigurisht. Tak, ani pokroshi. Kur merr vesh se e shikojmë me sy si shumë të keq, sigurisht ka një tronditje më të madhe. <birlikte> <ok>. Mhm. <smese> Wow. Një njerëz në një diktaturë kur merr vesh që e shikojnë me sy si të keq ka një pakënaqësi. Por sigurisht kur e shikojnë me sy si shumë të keq ka një tronditje të madhe. Mm. Thotë ky personazh. E dëgjojmë edhe një herë tjetër? Oh, patjetër, herën. Por unë mendoj që kush e ka gjetur e ka gjetur. Unë e kam gjetur për vete. Një njerëz në një diktaturë kur merr vesh që e shohin me sy si të keq sigurisht ta ka, ka një pakënaqësi. Kur merr vesh se e shikojnë me sy si shumë të keq sigurisht ka një tronditje më të madhe. Ok. 069 20 70 222 22, dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222, 22, 069 20 70 222 22. ne do të ndërpresim programin këtu. Për 2 minuta do të themi me Agim Bacin mënisdash për të folur për Pavdekësia sot nga Milan Kundera. Është një super roman dhe kemi një bisedë shumë të këndshme për të bërë bashkë me Xhimin këtu mbas pak në klubin e mëngjesit. Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit. Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga editës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesej dërgu e si i parë, fiton një duratë. Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit. Më vdesorës 7 dhe 10 në klubin e mëqyesit, në Club e Fem në 104. Hello hello, më së kini ardhur në klubin e mëqyesit, oh, në banën e Club e Fem në 104, edhe në ekranin e Club TV-s, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Adhin, me Oltën, sot në mëqyesit dhe me zotin Agim Baçi, mikun e programit ton. Njështë, njështë, kritik letrar si Agimi? Mjështë, si u gjeni? Mirë. Mirë. Eh, uh, ende me pushime? Edhe me pushime, edhe mirë. Edhe mirë dhe me pushimet. Të gjitha, të gjitha në, <laughs> po pra, të gjitha në grup. Ë, uh, kur kur të vin hapo derën, thonë, ti jesh mirë, ti jesh me pushime. Uh, a sot po flasim për uh, për uh, këtë libër nga Milan Kundera, është uh, romani Pavdekësia. Ëm. Um, është, është, është, është, vepar, t t është një, <laughs> a mund ta mund ta shikojmë pak treshin që ta ngrim pak. Uh... Nuk është libër, okay. është vepër, është, është vepër. Më thotë, uh, thotë vini. Tanë, kur është botuar ky? në këtë vit këtë vit këtë vit është publikuar në Shqipëri këtë vit është publikuar po ky është roman i vitit 1990 uh, nga Milan Kundera Liminalitet më uh, shkëzoi këtu dhe um, i bie që që është 25 vjet 25 vjet 25 Ta. vjet më parë nuk se kisha nuk se kisha lexuar më parë sepse nuk ka qenë shqip u francesisht nuk lexoje uh, për këtë arsye Nuk e dia që kjo vepër ishte por që është një vepër shumë pot, e mirë. Po të na ishte publikuar 1990 në 1990s, do të kishim kuptuar. Këtë këtë libër, ka rreth një momentin e një ancilës të, ë, këto 25 vite na i kanë sjellë, mm -hmm. na i kanë sjellë për modelin sepse ai prek edhe raportin e publik, të konceptit publik. Ëh, këtë libër ka qejë zgjuar sa autori vendos ta ndërtojë personazhin qen fitim. Sot Anjesa është e imja, oh. e ndërtoi, e ndërtoi përmes një lëvizje dorë. Po. Një. Kjo është kjo është e veçantë këtu. Do të thënë se ai ai bën atë lojën vetë uh, shumë interesante në në, në ky është thot për lexuesin e vëmendshëm thot. Kemë filluar romanin Buzni Pishine, ku ky është duke pritur një profesor. Ati është një zonjë e vjetër, mm -hmm. e cila është duke bërë instruksionet e site notit me një djalë të ri, që është instruktori. Dhe në një moment zonja bën një xhest, i bën një, i bën një xhest i ngrenjë dorë, një një flirtim të vogël që duket i çesharak për një zonjë trashaluqe dhe të vjetër, krahasuar me djalët e ri, notar. Po, falaja është jeta e saj. Ëh. Mm -hmm. Gjësi është jeta, domethënë, sepse aty thotë në një moment njerëz ka shumë, por gjeste ka pak. Mm -hmm. Dhe në fakt, në përditshmërinë tonë, nëse do të jemi të vëmendshëm ndaj të tjerëve, janë disa lëvizje të vogla që na bëjnë të kuptojmë disa veti nga teatri ose më saktë gjësi është një gjuhë e brëndshme që njeriu e bën në bazë sa që ka menduar. Ëh. Mm -hmm. Dhe uh, për shembull ndos kemi thënë që një lëvizje dorë, një lëvizje qalle, një shkelje syri, një, një mimik, një uh, kapë flakë është një gjë kështu. Mm -hmm. Ne dimë që midis dy vetave ose domethënë që kanë historitë të përbashkë tregon një gjë kre ndryshe, tregon një gjë që që është vetëm e tyre, do të thënë mm -hmm. që ka ka të bëjë me, me diçka të brendshme, të... është është diçka shpirtërore, është një një gjë që tregon botë brenda. Në vërtetë. Dhe lëvizja dorës, kjo e veçon nga lëvizja dorës, por me garancinë e madhe që po ndërton një personazh. Po mm -hmm. ndërton një personazh për ta futur në ulli, do të thënë. Dhe ë pavdeksia vjen nga nga ky lloj raporti, do të thënë. Ë personalisht e personali që kam parë si një lloj shëtitje, midis gjesteve dhe dashurisë. Mhm. Mm në fakt mund të thosh edhe mos dashuris, por edhe kur të flasim për mos dashurinë, në në ka kemi dashurinë. Ëh, mm -hmm. edhe atë që nuk ndodh. Nuk do të thotë që nuk ka pas dashuri, ndër ato që nuk u tha dot. Nuk do të thotë që nuk ka pas dashuri, ndër ato që nuk u ekzekutua dot. Nuk e mohojmë dot që dashuria ka qenë shumë e fortë, po të? Edhe atë kur në mënyrën e vet u la të ishte aty ku siç siç është rasti i betinës me me me gëten. Me gëten, e, mm -hmm. e cila nuk nuk të rigjet. Ajo i i nje fto, do të thonë siç shkon me Beethoven, siç e ka gjithë raportin e, e saj me me pavdeksi, shumë interes me dashuri. Po. Ajo do të hyjë në histori. Po, janë disa tema që që qendera i prek këtu. Përmes duke i thurur edhe me këtë personazhin Anjezën, që ky e krijon nga ai gjest, por uh, po thejtohet që pas hyrë lëndës, fillon me fytyrën. Pastaj është pavdekësia, pastaj lufta, ë uh, pastaj homo sentimentalis. Rasti fusha e Sahantit dhe kremtimi. Edhe këy merret në në një rrafsh filozofik me secilin prej këtyre dhe ajo çfarë e bën mendoj un ku derën veçantë. Ës janë vrzhgimet në motivet njerëzore, është zbërthimi i arsyeve sepse ne jemi kta që jemi, sillemi ashtu siç sillemi. Mm -hmm. Kjo bëna këy nuk është një një shkrimtar rrfimtar, thjesht rrfimtar i një historie që fillon këtu dhe mbaron atje. Por janë gjithë këto ndërlikimet uh, tona natyres njerëzore që që e bëjnë ato aq veçantë aq aq aj, standard aj, nga nga pjesa tjetër. Ndoshta më i madh dhe i gjallë siç kemi thënë arti tjetër. Ëh, uh, pa ndryshim që me këtë vepër, domodin, është vepër. Ka ka një ndryshim shumë të madh, domodin. Do do doja të veçojaja veprat tjera, por por ke pavdesia i ka rroguar me një siguri totale duke vendosur raportin e vet me gjëra që do mbeten. Mhm. Uh -huh. Me e ka rroguar njeriu me një zjuarësi dhe me një garantizë të jashtëzakonshme. Do të nuk është një befasit ta ta lexosh do të thonë, më të, të, të duhet siguri vetë që e rrok njeriu me ato detajet e pafundme të tij, me ato detajet që thon shumë, do të thonë më shumë se gjithë fjalitë që mund të mbajmë, do të gjithë uh, gjëra, ka rrokun dhe politikën, ka rrokun dhe modelin se si funksionon, do të thonë. Për të tjerë. Ë, uh, por aty interesante është a njeza, është motra e njezës Lora, ëh? Hm? Ndryshimi midis të dy javëve që janë Ndryshimi i madh midis të dy javëve, dëshiron. Jana është në brendshëm teatror është jashtë ë uh, dhe, dhe ajo njeza mbetet një lloj raporti që sepse ajo ajo e mori nga lëvizja dorës e mori nga mosha e tretë dhe ja rindërtoi jetën mm -hmm. në një raport krejt tjetër mm -hmm. dhe fut njerëz të ndërmjetëm ç'a ç'është Betina ç'a ato që njef Rubensi ç'pun mm -hmm. ka Hemingway domethënë mm -hmm. pse duhet të jetë dëshmitar Pole Luari, Islinceri dhe dhe, dhe Roman Rolani më shumë në raport sepse dëshmia tyre nuk është më asgjë tjetër vetë raporti i i të shkruar as sa që ka ndodhur, por njerëz krejt pa njohur. Betina është një njerëz që këy e fut në raport për të thënë që do të mbeten. Historit janë të këtyre. Uhuh. Mm -hmm. Peneli është i Rubensit. Ëh Pena është e Gades. Pena është e Mingueit. Pena është e, e Poleluarit, e Roman Rolanit. E gjithë këtyre. Por historit nuk janë këtyre. Bota është rreth e rrotull, mm -hmm. domethënë, nda janë ato njerëzit e cilët përmes penës tyre kanë mbetur të papërmbushur. Uhuh. Mm -hmm. Siç siç bën këy njerëzën e merr nga hiçi, domethën, nda na e sjell. Ja, na e krijon. Na e sjell. Po shikoj për shembull në në pjesën e parë tek fytyra. Anjeza, personazhi ynë, nuk beson se ajo është fytyra e saj. Apo ka një problem me me, me faktin që ne mendojmë se fytyra jon i jemi ne. Për shkak se jemi mësuar gjathtkohë sa shohim uh, fytyrën në pasqyrë dhe mm. mendojmë që kjo na përfaqëson, por uni, uni mendon Anjeza, zhdikut tjetër është brenda, nuk un nuk jam mishi trupi im organet e mia jam jam diku tjetër për te ai. Dhe thot në një vend për shembull, imagjinosi kur të jetoje në një botë ku pasqyra nuk ekziston dhe rritesh bëhesh 40 vjeç duke e menduar veten. Ndryshe do të jesh më tash me të dhe është. Dhe papritmas është, është edhe me edhe me një dëverb. Në momentin kur ndryshimi kur i vjen syt për shkak e, e jo e kam përdorur këtë domethënë ndryshimi kur i vjen syt se si i ndryshon gjithë botën sepse ndryshon mënyrën si duajmë te... atë me perceptimin mund kër kër qen... të shikon fytyrën tënde mund të ketë qenë përsosur në në një mënyrë këtë tjetër dhe në hmm. fakt rrotullohet në përballë realitetit do të ndeshësh përballë një situatë këtë këtë ndryshme Është si ai që e ke dëgjuar gjithmonë në radio por nuk e di se si duket e kur shikon gjithmonë në shkënjën për shkak nga e zgja imagjinuar ndryshe por ka diçka për shkak për gjestet që është interesante këtu nëse në planetin ton ta një po citoj nga libri, kanë kaluar 80 miliard njërës, është e pamundur që se cili për i tyre të këtë patur repertorin e vetë të gjesteve. Kjo është e pamenduar, e pamendueshme aritmetikisht. Nuk ka asnjë dyshim se në bot ka pasur më pak gjeste se sa individ. Kjo në atëson në konkluzionin tronditës, një gjest është më individual se sa individi, dhe për të thënë në formë proverbi, shumë njërës pak gjeste. To gjithësi që ne Q i mendojmë tona kush, kush kanë mbetur, kush kanë ndajme të tjera, kush kanë mbetur, jo, kush kanë mbetur. Ato cilët kandidatë janë të veçantë. Cilët kanë veçan, mbetur? Mm. Ato të që kandidatë janë vetvetja. Kush është njëra një raportet më të ndërtishme që kanë njëri? Ditjet vetvetja. Pse mbeten kaq pak njerëz në mendje në përditshmërinë tona? Sepse uh, futën të tjerat futen në turm, futen mm. në në vazdimsi, mm -hmm. nuk dinë të janë vetë, nuk dinë të veçohen, nuk dinë ta vendin emrin e vet. Uh, është ndryshe për shembull që artisti e vend emrin, edhe kafani e matave emrin diku tjetër ne kemi fjalën në përditshmërinë e madhe dhe ky e ka rrokur këtë gjë. Siç ka rrokur raportin midis EPS-it dhe Admirimit. Mm -hmm. Ai për shembull kanë në një aty avenyrën që këmbgul gjithmonë, thotë që, thot që po të bëjmë një sondazh. Nëse do të shkoinin, do të shkoinin me një të famshëm apo do të donin që dilin në sheshin e madh të shikonin njerëzit, ai thotë që njerëzit do mund gënjenin, por në fakt do, do donin dilin të shikonin të tjerët. Dhe midis admirimit dhe EPS-it do zgjidhnin aty. Pra, admirimin. pra zgjidhja është, zgjidhja është të shkosh me një të famshëm. Kesh një marrëdhënie intime e mos ta dinj asnjëri apo të bësh një xhiro në shesh me personin qen, e famshëm që tashojmë gjithë. Ka qenë ajo fabulë që ndurtonin to që me atë që ranishull me pa, me atë shqiptarin që ranishull pa, pa, pa, me Pamela pa, pa, pa. Andersonin mm, do të thëj. Si I thashë vishëm me shoku im, ja, ti thoshë gjë. O po kam shkuar me Pamela. Sepse <laughs> <laughs> se, po po më rrintem brenda atij dhe ka çaja mm, që njeriu nuk mm. ka fuqi të mbajë, nuk ka kocka, nuk ka nuk ka çiko nuk ka strukturë për ti mbaj, mm. të mbajtur. Duhet të ndaj patjetër me të tjerë. Shumë interesante janë edhe këto këto Uh, po themi uh, bisedat e imagjinuara në në botën e përtheme për, për shembull kur uh, kur kemi Hemingway-n dhe Gaten uh, që bisedojnë së bashku edhe dhe, dhe për faktin që uh, thotë uh, ndonjëherë miçi fakt nuk janë duke biseduar aty, i kanë sjellë këtu. I kanë sjellë sepse mm. ai thotë uh, këtë me këtë do të bisedon te Gata këtu. Me këtë me këtë. pse dandante. jo me brezin e veti? pse jo me bashk kohësit të tij? Sepse sepse ka folur përmes ka zgjidhur provdeksin e vetën ku dera në të rastin. Mm ka ka folur me atë me cilën mendon se e kupton. Edhe e, artisti zakonisht ka një kuptues në kohë, nuk mm. është se e do patjetër që ta ketë fqinj. Ë ka kuptuesin në kohë dhe kur kur i lidh me Emingoi do të thotë që ky mund të jetë ai personi që mund ta lexonte më mirë ose do të do të ta lexonte kështu. Po domethënë, ku derën se lejohet në raportin për tisjet, domethënë, <coughs> sep bën shakanë të mëdha për shkakun, aty ka një moment ku ke shëtitje midis gëdës dhe, dhe Beethoven dhe momenti që, gëte, gëte ka në momentin që gëtia se gëtia ka qenë në punëson në oborr domethënë i përshëndet Beethoven heq kapelen madje heq kapelen dhe ky gjesi nëse mbroi Beethoven se do thoshë un nuk do ti përfidhja kurrë domethënë ka lënë rrugën para karrocës ose është një figurë shumë interesante Rubensi pastaj që i cilin bën tkunën ende këtyre merret me nga një zgënjim kalon në femrë pafund pa kuptuar asgjë domethënë ç'është dashuria ose mos dashuria ç'është ë uh, mishi dhe çfarë është ndjeësia do të thënë në raportin e saj. Ka është është libër që është mbushur me edhe me anekdota. Kjo kjo është gjë shumë e bukur, që më ka pëlqyer. Me thënë të drejtën, me thënë të drejtën në një formë më ka kujtuar pak çaja uh, nga Zvajku. ë uh, mënyra se si se si kanë trajtuar që nuk e nuk e, është është, është ndryshe nga nga libra të tjerë të, të Kundërës, ndryshe nga nga Shakaja, ndryshe nga nga mosdia në në një sens, sepse zvaj kujt marginalon me këta personazhe mm -hmm. me me Napoleonin me në fund fare, kta... do të shohësh që do thotë që uh, Letësia pa përballushmë qenies do doja të ishte ky libri, jo ai. Uhum. Mm Donë. -hmm. Aq aq i vetdishëm ka qenë pra kjo që ka shkruar sa uh, thot pikrisht pavdekësia këtë, ky do të ishte titulli që do i shkonte më shumë se ai. Mm -hmm. Letësia pa përballushmë me qenies. <laughs> mm? Merren dhe me trupin, për shembull. Se si se si njerëz ndryshëm e trajtojnë trupin e vet ndryshe. ë se si për disa Ne jemi i trupi ynë, ne jemi zemra, organet, stomaku e për të tjerë, jemi trupi unë, ne jemi i trupi ynë, ne jemi thjesht kjo është vetëm një një vegël e përkohshme, pastaj jemi i shpirti. Æshtë, mm -hmm. Është një vëzhgues mm -hmm. jashtë zakonish me detajeve. Është një vëzhgues. Më pëlqeu. Theun them e i merr i merr gjërat nga cepi asgjës nga cepi asgjës dhe i sjell në qendën domethënë i bën diçka i, i bën diçka domethënë dhe, dhe ka atë fuqin për të ndaj sugjuruar mm. saqë ti në fund fare harron që ja njëzën ai e krijoi me atë gjësinë në dorës ose në zonën së atit domethënë e rindurtoi dhe thot me sigurinë më të madhe do ja sjellë do ta lexoni domethënë dhe e fut në botën E, e lojës me disë të vdekshme dhe të pavdekshme mm, mm. Në në të këptuar që nuk, këto kanë nuk kanë arë nga hiqi, këto në një gjarëje Këto kanë arë sepse ka patur mes tyre Anjeza, Betina mm. ka patur e, gra pa fund mm. cilët janë futur ose burra pa fund cilët kanë kan gëshetuar raset dhe më të në këtyre dhe historie shumë interesante vjen përstaj përvarsit se në beden Anjeza është Lora e cila përfundojnë në një dashuri me Polin të shokjin e Anjezes mm -hmm ë gjithë kanë rrokur raporte të cilët janë atë gati gati në në kufit midis pavetdijes dhe vetdijes, mm. kulozin shumë, por që vendosin shumë për një njerëz, edhe pse nuk thuan dot, edhe pse nuk njeriu nuk ka fuqi ose për shkak që nga më të ndryshmët nuk kanë arritur të artikulojnë, mm -hmm. por që janë aty një potencial i arzëqëndshëm. Çfarë ngjese ato? Gjese ato janë, gjeset të, gjeset janë e, mund të shpërthejnë dhe, dhe, dhe, dhe, dhe të krijojnë thot botë pafund. Po, mundet që jo, por ama janë gjithmonë një potencial, janë gjithmonë një armë e e shpërtimit në masë që mund të krijojnë atë ortekun e madh të ngjarjeve të njëpasnjëshme. Hmm. Dhe ne dimë shumë mirë që ë uh, një gjë e 1 minuti e e pa menduar mund të sjelli pasojë që mund të merrem me gjithë jetën në antë sekondë, domethënë. Mm, në drejtë. E vërtetë. Dhe dhe e se si rroket dhe çka ka rrokur atë çastin vetë përherëshme. I ka bërë bashk, i ka bërë dhe i ka vënë përballë. I ka vënë përballë si si në një bank, domethënë ta kuzuosh, të si, si përgjigjset njëra tjetrës, domethënë. Ato sekonda që na duket kaq shumë, ë? dhe që pastaj bëhet rrokullim dhe gjithjetër merren me, duke u me marrë me e, e rikuperuar atë mm -hmm. ose ose më mirë trajtuar atë domethënë mm -hmm. dhe dhe ky është piktori i jashtëzakonshëm me fjalë i kësaj pike. ë kam mm menduar -hmm. që që piktori me fjalë i i i i këtyre detajeve do ishte zvajku do do mbetet gjithmonë zvajku. Po mm -hmm. në fakt ky e ka përdor panelin domethënë e ka përdorë si lapsin në një raport të këtij tjetër. ë ai nuk us të ninador domethënë thash nuk dëshaj me hyjtur romanës e librave për veprë por shkak të një sigurie edhe një dhe, një lloj ë intimiteti gati intim me Lexusin. Do të thotë sikur i drejtohet çdo njeriu personalisht, duke sikur po flet me të. Do të thotë mm -hmm. sikur e ka me ty personalisht. Mm -hmm. Kaq intim është, me kaq kaq vëzhgusi mulli detajeve sa duket sikur të ka njohur. Në një moment ti ti dukesh sikur e ke rreth rrotull, sikur jeni par. Do të thotë ka kjo është mrekullia e, e, e, e këtij libri që ka mundur të thotë gjëra kaq kaq ka kë timta, atë që njeriu shpesh herë nuk gjen dot edhe nuk gjen dot fjalën as për të artikuluar, mm -hmm. po e di që i ka aty, e di që ato i marrin gjithkohon, e di që ato mund të drejtojnë ditën, e di që ato mund të mund të marrin gjithë potencialin e duhur për për gjithë energjinë e duhur për tu marrë me të për një kohë të gjatë, dhe nuk merret sepse nuk është shumë i sigurt që nuk është fundi ai që i tregon këtë histori. Nuk merret me, me konceptin e rezultatit, nuk është politikan për raport në librin që të gjikon e arrit apo nuk e arrite, ëh? është në raportin e vazhdimësis A të dojë kiminje që, doj që sjetë brandanesh Dhe që përfundon gjestë Dhe përndaj njërës Që kanë ditu të janë vetëve të janë pak Përndaj gjestët janë pak Përndaj dhe në më thunë në këtë dojë raportit Njërës ka shumë gjestët ka pak Mëndatë të falenderoj për kohën uh, Sotë në më gjestë dhe ju sugjerojmë Pavdekësia Gjini thotë jo një roman, një vepër Nga Milan Kundera uh, Bot përkthyer në shqip nga Bilal Djini, por por e paqeshme. Jo, jo, është është një përkthim mirë që A. që vjen ëmbël, do të thënë. Është shumë mirë, është është një libër domthonjë që ka ardhur. Na bëhet çefi kur librat vinë të të me kujdes edhe edhe edhe kur nuk e ke përtyes, edhe kur nuk nuk ka nevojë për shkakun ta ta bësh me me krahasime gjuhësh. Endjen, endjen librin sepse ka të natyrshmëri në gjuhë, në gjuhë është natyrshme gati, domethënë dhe ky është koncepti i përkthimit, nuk kanë nevojë të jemi të gjithë analistë përkthimi. Absolutisht. Quna dhe gotësa, jagu e keni, pavdekësia, kërkojnë në një librari për anjush, Milan Kundera. Këtë e mbas pak, kërbën e mqesit, falem derit shumë kimi. Falem derit. Qëtë e mbas pak, këtë e më qesit, falem derit shumë kimi. Falem derit. Unë shkoj. Këtë e mbas pak. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. The greatest radio personalities. Hello hello, mirëngjyesit në klubin e mësesit, një dashuri për shëndesim, ç'të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Un jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mirëmëngjes të gjithëve. Me, me... Olden. Uh, tën... U kujtosh në momentin i <laughs> kamë kamë derartim qenë. Po, Kupto jam këtu. Mirëmëngjes të gjithëve. Ejë, hey, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti se ëh, ojë, është jova shumë atë bisedën me Kimin, edhe muzika mm. deri tani shumë e mirë. Ju lutoj muzikën e zgjidhni ju sot në klubin e mësesit. 0619 20 70 22 është nëmri telefonit për këngët si Donit Gjoni Miçdashur 0619 20 70 22 dhe, dhe duam gjithashtu Kujtojmë se në fund programit Do të hedhim një short Për dënë 2 biljeta për koncertin e Anastasia Në datën 25, 25 busht Në stadiumin që marstava Nëse Donit shkonin atë koncert Dërgoj një mesaj Në 0619 20 70 22 Që thot Anastasia Emrin tuaj. Dhe emrin tuaj Dhe emrin tuaj E jeri pastaj Rastësisht Ndot përzjedhi Një emër Dhe aji që do të dal nga shorti Ka për të marrë Qiftin uh, e biletave Për të par uh, Dijuar nga pran Kënktaren E madhe Amerikane Tani Një përjetje Nga aktualiteti <të> <të> Qa ke që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Pa arsye Dhe qeshet pa arsye Fakt, Ate, është një arsye Po është të thëmë doksë Ka patur dje në mbledhin e kshilit bashkjak të krye qytetit Pa Edhe debate edhe shfolur për taksat Mes të tjera ve Edhe për një taks Ajo që ka shkaktuar më shumë debat mm -hmm. Ka pasur një reprik një disë Uh, një qyshtharan i Tiranës, Zotit Arkil Kraja dhe dhe kryetarit të bashkisë dhe mandejë ndjekur nga të gjithëra replika më thuhen në Facebook. Por ka qenë kjo taks. Cila taks? Cila taks ka shkaktuar debate? Cila taks është interesante? 069 20 7222 dërgojë mesazhet tuaja. Mund ta quanim njëri mm -hmm. pa ekzagjeruar, nëse mund shpreh diçka, një taks kafshërore. Dakor jam aty. Okej. Okay. Ishkon për shtat. Po, një taks kafshërorë. Ehm, um, kështu bra. Dhe nga Holta kemi fitues për të dhën? Për çfarë? Në lidhje me zërin, për shembull. Në lidhje me zërin mi Holta, Holta, ua, pse kemi luajtur ne? Jo, kemi me luajtur mend. Mend, aha. Mm. Më kanë thën Sali Berisha. Wow. Sali Berisha është ja. pasakt. Dhe nuk e di se si mund ngjante me Sali Berishën. Ëh, uh... Anastasia Angeli. Ja, jo. ta se Anastasia. Po, po. <laughs> Anastasia, po e po. <coughs> Tjetër kam Bujar Nishani. Jo. Jo, jo, jo, jo, nuk është Lorenzo Vangjeli. Jo. Jo, jo, jo, jo. Kaç? Atëherë, janë shumë larg duhet thënë. Lorenzo Vangjeli, ë uh, Sali Berisha, Anastasia Angjeli. Etjer e etjer, etjer nuk janë të sakta. Çuat e gota? Është një personazh, është një personazh shumë i njohur, ë um, dhe nëse mund ta themi Më Të i madh. Më i madh. Se, kështë se kështë sa ka që u përmend. Po, e vërtet. Ëh, edhe ata do më mirë kuptojnë. Më i famshëm. Sepse është më i famshëm. Ëh, ka më shumë kohë, është më i njohur mm -hmm. jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Pashkram, po, edhe Zoti Berisha, <coughs> edhe Zoti Berisha. Niet kudo nëpër botë, duhet thënë. Jo sa ky, jo sa ky. Ma <coughs> tani nuk e masim dot, po niet goxha. Ky ka një tjetër thënë. raport me Pavdeksin, do thoshte Gimbaçi. Ëh, uh vërtet. -huh. Ëm, uh, apo Milan Kundera. Uh -huh. Kujdes, e dëgjojmë e dëgjojmë në këtë kënd vështrim tani. Një njerëz në një diktaturë, kur merr vesh që e shohim më së keq, sigurisht. Ta ta ni paktësi. Kur merr vesh se e shikojmë si shumë të keq, Shumë ri shkane tronditje më të madhe. Po thëse se un jam me saliberishën këtu. Nuk jam fare, thënë. Në të folën, po. Absolutisht, ja. Qësto pra. 069 20 7222 dërgo një mesazh dituar. Ç'kam me Zalia apo më thonte? Zalia, Ramizalia. Wow. Bravo, edhe bravo. Edhe, edhe Adi, ndërkohë mua po më zoshte një par bosa, e thjesht është kjo do e gjeni direkt. <laughs> um, Unë mendova që ishte shumë shumë e thjeshtë, me të drejtën. Ëh, mbetet mbetet shumë shumë, shumë e thjeshtë. Edhe un po mirakon se që nuk e kisha punuar shumë, thash po po. Ja <laughs> që rezultoi më e vështirë. Po. E djejmë një herë, e djejmë një herë. Kujt një i në diktaturë. Kur merr vesh që e shojmë më së keq, sigurisht. Ta ta ni pak mëshi. Po mer deshë e shikoj me sy si shumë të keq. Sigurisht ka një tenditje më të madhe. 069 20 7222 dërgoj një mesazh te juaja. 069 20 70222 069 20 70222. Super. I <sighs> ken i ken 2 or. Po. Pa e kuptuar fare sot. Po. 2 orë pa 6 minuta. Ko, a ikën, kur jë dukeja kaluar mirë, është mm. një shprej, e këti që marrë dhem, pa. Gjim pak, përgjëjmë një radio, sot në krybërë më gjësit. Mm -hmm. Az, az a potenciál, amiben me lehet e kështérben, ahos, hogy mindenki jól érezze magát tenne, és azok a nagyor rost negativ folyamatok is, amit tëndrët esnek egy kështeret, és kirekes tëve, illetve ilyen... Um, Egy, egy, egy, egy használat. Szevedikus nő a telefon? Honok külbelülisre. <f1> hát reméljük, hogy azért hasonlók még fognak születni, hogyha az Erzsébet térről most már lassan kezdenek kiszorulni azok, főleg fiatalok, akik eddig ott jól érezték magukat. Köszönöm szépen, Udvarej Tesszának, aki most ha majd napon környezetpszichológusként mutatkozott. Hát erre, szabukus ütletkörnők. Össze, össze, pődján, nga cili csüteti botos, jemi duket i Në radio, këto janë kish një transmetim i drejtpërdrejtë që po ndodh atje në këtë moment. Në këtë moment, ja ku kalojnë në një pauzë muzikore dhe ata 069 2070222 nga cili qytet i Botës vijnë kta thingu i kta zëra. Kësonëm sëpërl Kemény Dánielnek, hogy velem volt és segített minket technikailag a műsort szerkesztette Király Iliáz. Én Görögmásra vagyok, és én vezettem ezt a mai majd két óra. Oké, okay. mennöj mi afton, 20. ne tudok témi programiton, különöm cseszit. Tán itt is jövünk a Jack Savoretty, kösz, The Other Side of Love. Áná, tételre, dásúrisz. Orállás, tét, egy peszadé, egy peszminúda. Mics dásúr jöjjén ime Rádion Club FM, nincs indikált, blendi. Jeri, yeah, yeah, right. mirëmëngjes. Adi dhe Olta ju përshëndesin. Mirëmëngjes. Kjo është këmja ditës në klubin e mqesit për ditë nësot me Muse me Dead Inside Ora është 98 minuta, jeri pëqesh Më pëqesh shumë, shumë kur ti këmdanë Për shpete për rock A unë mund të këmdoj <laughs> uh, më shpesh për ty Falim derit E dhe jarë Oh, uh, kemi shpër <laughs> Timi, ej, shoshe Mos në ambej si uh, Se ti ashtë ishim në transmitir Më treko pak cila ishe taksa Më për cilë në në bëra një pyë tje Në uh, kuadrë të Prit prit sedis se mm -hmm. Taksa për qente luksit Taksa për qente luksit është vjoli që fiton 2 bileta për në Cineplex 5, 8, 6 t'im baron umre Pra në e më thoshe është një të, taks Ka fshërore Ta, kafshërëre. ta... I un, një i pyti kam unë kush njën të qente luksit Qente luksit uh, Jerë janë gjithë qente që kanë emrin luksit Ah, po, ok, dëkort Dhe imba në shpiti Ti a i ajo Luksi, reksi Po patit zënë në, me... në emër. Oke, okay, kuftova. Opel KS. <laughs> Hyundaişte Hyundai çente luksit. Dakor. Që sjë. Faleminderit. Un skam qen. Në fakt, në fakt duhet një një duhet po një market. job për kakën e qenit. Mendoi po, un. Po. Job me vend. Se kushtonte njëri që po shikoj atje. Kishte vënë foto nga mm. nga hyrja, trotuari i hyrjes së bibliotekës kombtare këtu në kryeqytet, ta porta e madhe e bibliotekës mm. dhe uh, një kak qeni çi që çendronte atje apo në shumë libra se dua tani të përdor të gjatë të tjera se ata në për libra romanërit për shembull Kakësjeni nuk i thon Kakësjeni thon Çjeni mm, po mm, <laughs> por ishte mua atje si një mullar i vogël i nxehtë dhe një grua që është skel oh, jo jo është skela atë po sepse si janë bërë shumë ja, e, ne kemi folur e herë të tjera në qrupin e mëjesit se është një nga temat që na pëlqen më shumë të trajtojm tema e he, A ti të e, e të pëgërave të qenve në përqytet në për Nëse ti merë një qenë dhe e mbana të po Si mund i kërkosh një dialoshi Me flokët e ruara, po të thua e se zero Tatuazhe dhe një pitbull Që të mbledi kakën e pitbullit të të tës A i si të nuk bëhet fjallë A mund të mbledi djakërkosh? një pitbull një kakën Për e në po them A <laughs> por... si imaginohet Por, por E dhe kur hapin këmbët këta pitbullet e shtrëngohen E të nëshojnë një <laughs> që nuk ka burr, nënë ta bëj aq të madh, se çandomi ka. Nga e njeriu, mbasi qeni ka i punë. Jo, ja, duhet vendosur gjob edhe për qendë edhe për njerzit, a? Duhet ta mbledhësh. Po e bëri, duhet ta mbledhësh. E mbledhin jashtë, normal. E mbledhin këtu, ka njerëz përshem që marrin gazetën me vete. Uh -huh. E kur qeni tyra ndot trotuarin, tash ti vet nuk do ta bëj atë. Pse e qeni të është okay, qeni e bëj. Po si mundesh? Në mes qytetit, në mes trotuareve ku njerëzit e hëcin, plus këtu. Po them që duhet të ketë toalete publike edhe për qendrën. E po po. Kjo është, kjo është ja tjetër tani. Ne na kthejmë në qytetin në një një çelëz të madh. Mad, po. Ku praktikisht pasaj më, mund të deklaroj, deklarat, ta deklarojmë se se e bëjmë me ja. një deklaratë, kjo është një problem atë. Është e gjitha hale. Edhe edhe pasaj as kusht speciale, po. Po. Të bëjë një herë për njerëzit këto toalete pasaj për qend. Po. Për njerëzit. Hadi i gjën, ekshen, kur të ndolli ty Hadi? pambrum në darkë. Pambrum çan ndolli, më tregova. Pudiku po aty te korpusi ku ulen të rind tek kë... te shkallat e, e korpusit. Oh, oh. Shëshi Nënëreza po. Pa. Pas murit ishte një burr në mosh, kështu, me bicikletë, la bicikletën aty dhe u fut në një cep për filloi të urinonte. Ëh. Mm. Edhe u klaqti. Shik... U klaqim <laughs> duke e parë. Unisha me, par, me bashkordën time. Mirë t'i dëshiu atë moment. Na erdhi një çik zorr kështu kur e pam se shikonin të njerëz të tjerë që vështronin tek ai, pa ai t'u ndonte dindë fare. Ëh. Mm. Gjanat i dhomë vinte keq se oda sytë. Oda sytë rreth e rrotull përpara, kishte një mundësi tjetër ku ai. Ati në atë moment ai shikoi rreth e, e rrotull, vure vure vure një stres. Jo bëra. Karl, bu, bëra kurioz, u bëra kurioz, uh, thash pse ky ka ndaluar këtu për të kryer nevojat po, personale? Mos e i bëj. Është. Po, po, Gjanat i dhomë s'kishte fajse, s'kishte as një banjo publik as mm. një e as rreth e rrotull. Lokalet ishin shumë luksose që ai t'konde ty në. Po. Mu të pyesh edhe pak natyrë atje. Dhe liçen. Ishin bërë ishte rrethuar liçeni me hekura me kshu gjëra, s'kishte ku të shkonde. Ashtu. Nuk e kapërcente Dot Garden. Neysa, a uh, mëje jo, ajo ajo mund të bëhet, po, meqë sheshi Nënterezës. Është këtu në një shesh pezonal mbremjeve ku ka shumë njerëz, se të gjithë ata njerëzit që rrinat din shesh, një, po, një dhe moment fëmi, të bëhet aty. Ka fëmijë të vegjël. Ata tani ver konsumojnë shumë lëngje, mm, kjo është problemi madh. Në vërtetë. A mund ti mund siellin ça nga këto nga këto plastika thënë? Duhet me vendosen ça të kuqe, ça blu. Të kuqet për femrat dhe blu për aha, siç janë diçitën. Blu për majsa, ruz për djem. Për djem, po. Më vi për djem. Është gjë më më po shka një një një lajm që vjen nga nga shteti bashkuar të Amerikës, nga Target, që ikan kanë filluar ti largojnë këto ndarje në në Me thënë për vajzat, lodrat për vajzat, lodrat për djem. Mm. Edhe kjo ideja që roza është e femrave dhe e bluja, bluja është e djemve. Mm. Si i kanë bër tani? Jo, lodra lodra për fëmijë. Okej. Okay. Lodra për fëmijë. Pasa fëmia let zgjiedhi, qoftë se është vajzë ai pëlqen një set uh, të bëj inxhinierën e vogël, të bëj inxhinierën e vogël, nuk ka problem. Nuk është të them që vajzat luajnë vetëm me kukulla. Ë, vetëm vetëm ti japi si asaj. Dhe topa fare. Mund, mund të, e kupton? Mm. Të siguri orienton fëmijën se ti je vajzë dhe ti uh, ja bën dallimin që aty që tyu takojnë të zjedhësh po, këto gjëra dhe ti je. Ja. Po është edhe më shtrenjtë. Ëh. Mm. Sepse duhet i bër uh, blu për djem, e roz për vajza, për shembull, ta kompjuterat që mësojnë kalamajt, duhet i bërnë në këtë mënyrë, uh, prindrit u duhet që nëse kanë një djalë dhe një vajzë, duhet blejnë Një për vajzën, një për djalin. Pam. Qëse do të ishte një i jeshil për shembull, që mund ta përdorin të dy fëmijët. Do ishte okay. As jo. një portokalli. Ëh, po, por boin po, bleve një roz, çuni se do. Ja thot se përdorin edhe se është gocash. Ka për reklamën. Po, është gocash, <laughs> më blin një blu. Qëse au, sa po mbavën, jerrë di ca tëra babi. Tak, bleve një blu, blenë një roz. Po e uat kuqe për të dyja. Ku diun se çfar? Ose mos i impono këtë që ngjyrat janë të ndara. Tam. Kaq, kaq force nuk kanë ngjyra në fundin. Një, një, fundi fundi. një burr i vërtet e vesh roz un lale është një mes një burr i vërtet s'ka frikë nga piëshka thonë ata. Apo se kanë bërë ngjyrim. Ne sa sa in the fuck the the the Zorba jep takshila ato për burrat. Totësh mkatot, nëse një grua të kërkon thonë veti si shkon është më kanë nuk ta fal zoti kur nuk ta von kështu te Zorba e kam ka thënë zgjish. Nëse e do të themi mas fakte me të thjeshtë. Ne do jap një dy fitues, do jap gjentës një lule nga bota e luleve pasi ka gjetur këngën e ditës së parë. Bravo Genta. Dhe Fiorela ka gjetur ka gjetur zërin është Ismail Kadare. Bravo. A ka një kurs fotografi te Art Center Tirana. Mirë, e dëgjojmë zotin Kadare në në zërin e tij të pandryshuar për ta vërtetuar fitoren. Kam një knejsi që për Primei është Zoti Ambasadori i Italisë, vendit që Ja, s'është ky. Ëm, ky është po. Ky është një kripi më i gjatë. Tan, ndoshta është vazhdimi. Një, një diktaturë. Por merr vesh që e shohin me sy të keq, sigurisht. Ka ka një paknajsi. Ja, vësht. Kur merr vesh se e shikojnë me sy shumë të keq, sigurisht ka një traditë më të, të madhe. Ëh. Mm -hmm. Okej, okay, në regullë Mirë, ndërkohë këtë radio në e kanë qëtër Po e kanë qëtër, e oh. kanë qëtër Alma dhe ka thënë nga Budapesti është e wow, sakë Vito në dy bileta për në Cineplex Mi qëtë anë shurë po të gjemë Civil Radio nga Budapesti në këto momente Kani bejabin muzik është Civil Radio FM 98 e Budapesti Në e këtërmë basua në kërinë mqisit me më shumë një përshëndesim Në klab FM e fem në 104 The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Hello, mirës të keni ardur në krybin e mqesit, miqtashur i përshëndesim që të gjithve Edhe jurojmë një dit fantastika Unë jam blendit u bashkë me jirin me Adin, me Olten Dhe gjithashtu këtë me në këtë në studio është David Tihlar That's right Um your name is hard to pronounce and, and you just said it. Yeah. If you're not Dutch then uh then it's kind of tough. Yeah. Um but I guess you you've gotten used to that. Yeah, people often say tickler or titular but it is ticklar. Tihlar. Tihlar. Yes, <laughs> yeah. that that uh, sound you throat. <laughs> yes. Um So, um Misdasher David Tihlar is uh drejtuesi i shkollës um World Academy of Tirana. World Academy of Tirana, tani me një godinë të re, ndodhet shumë pranë tegut. Një godinë të madhe të bukur atje, është një shkollë ndërkombëtare, një IB World School e vetmja, e vetmja e autorizuar nga organizata International Baccalaureate në Shqipëri, e cila ofron një sistem edukimi, arsimimi për nxënës nga klasa e parë deri në vitin e fundit të gjimnazit, që është një nivel bashkohor botror, uh dhe e njëjtë me 4300 shkolla, shkolla të tilla shkoll në të gjithë botën. David drejton këtë shkollë në Shqipëri. So David uh, uh -huh. World Academy of Tirana. Uh, -huh. uh as an IB school, IB authorized school is the only one in Albania. Uh -huh. I want to talk a little bit about what makes ib special and uh, and have a chance to explain to people you know about this system and how it works and what the advantages are but before that i want to introduce you mm -hmm. as a person who were uh, born in kenya where you attended uh, english preschool and primary school yeah. and later you moved to the netherlands where you obtained your university degree and teaching qualifications yeah. after working for a number of years in the dutch primary and dutch secondary mm -hmm school you moved to Namibia to work as a lecturer and the teacher training college mm -hmm. um so so how how did you how long have you been working for the IB uh I've worked for 17 years for the 17 IB 17 years yeah it uh, i believe this will be the fifth or the, the sixth school that I've worked for for the uh at IB schools but I've also worked for the IB as a trainer mm -hmm. uh, a workshop leader but also visiting schools Uh, to evaluate them like an inspector they don't use that mm -hmm. word but helping them become better uh, as a consultant so I've worked with many schools who starts the PYP or the MYP or the DP and help them along the, the way because it's a long process mm -hmm. you know the IB is is has very high standards for their schools they have an enormous reputation uh, uh, around the world yeah. so they want their schools to deliver good quality mm -hmm. so it's it's a process they take you by the hand and it takes a number of years and that that's what I've done for the IB in okay. 17 years ah uh, but statemide dia ta punuar david per uh, per sistemin IB per international baccalaureate a uh, kusht një sistem që ndodhet uh, ka filluar fillimisht në Gjenev, por por uh, zhvillohet në gjithë botën dhe, dhe David ka punuar si trajnues, ka punuar për uh, 5 apo 6 shkolla të ndryshme gjatë gjithë kësaj kohe uh, dhe si inspektor për si uh, sistemi IB për të akredituar këto shkolla, për uh, për të dhënë atyre të drejtën për të përdorur uh, sistemin e IB-s uh, ë imë në një proces të gjatë që zgjat disa vjet që kërkon në standarte shumë të larta, e për këta ashtuje duhet që të ketë inspektorë të vetët, të ketë të uh, trajnues, që i mbajnë uh, dhe i mësojnë uh, shkollat dhe mësuesit, se si të aplikojnë në sistemin në iB. Um, for somebody who's never heard about iB, e uh, për, për dikër që s'ka t'i gjuar asë njëherën për sistemin uh, International Baccalaureate, How would you explain it? What is iB? Now if you take a more traditional model, then typically the, the teacher passes on the information and the student receives it so mm -hmm. in the ib it's very different yeah the students are much more active they construct their own knowledge so they they they learn to think critically so is this always true yeah are there different perspectives how can i find out how mm -hmm. can i do research mm -hmm. so there's a lot of discussion in the class as well a lot of finding information in books and the internet younger che che dallon menher sistemin ib nga nga sistemin traditionalish che Uh, For uh, uh, me the children are very involved in in in the teachers. Traditionally the teacher gives the subject and the children take it, but maybe here it is in a form of debate, in a form of discussion and the children are very involved and they constantly ask questions and talk in in class with the teacher. This is a difference. So this is like a first distinction. Uh, mm -hmm. So getting a lot more involved. Uh, mm -hmm. Yeah. Wh what what as is different? Um well it is of course an international program. Yeah. yeah and that you know the history of the uh, the program is that it was more for international schools for people who would live abroad and it started long ago and they had a strong connection with the UN because they wanted to have schools for their children who would live abroad. Mhm. Mm and they wanted an international curriculum so they value like being tolerant, seeing different perspectives, not being stuck Uh, to one curriculum but have a broad curriculum and look at global issues. Mhm. Mm uh ba, ka ka një gjithashtu është është ndërkombëtare si shkolla dhe kjo është një gjë që, që dallon nga nga shkollat e tjera sepse Që shumë fillimet e veta ka pasur të bëj me kombet e bashkuara, ka pasur një nevojë, mos për diplomatët, tani më edhe për kompanitë ndërkombëtare, që të ketë një sistem shkollimi për fëmijët e këtyre njerëzve që lëvizin nga njëri vend në tjetrin, që të jetë i njëjtë, të ketë një vazhdimsi për këta fëmijë, mos ndrojnë sistem sa herë që prindri duhet që u të u thoin drejt një vendi tjetër. Ë dhe kjo ka mbetur në në AB. Donë me nxënësit ruajnë një këndvështrim global, një këndvështrim ndërkombëtar nuk janë uh, thjesht nxënës të një vendi caktuar, por ata e shohin veten më tepër sesa nxënës të zakonshëm, si qytetarë të botës. Um why is IB an advantage to to the students um who follow this system as opposed to to a traditional uh, or a more traditional Well the the students they learn all kind of skills that are very important later at university and also at work level so we call them transdisciplinary skills mm -hmm. so there are thinking skills where they learn to think critically evaluate information but there's also research skills they do a lot of research independently mm -hmm. even like at primary school level so they have to phrase a hypothesis they have to find the information they've got to evaluate it but also they often engage in bigger projects so their self management skills they mm -hmm. engage in project that could take weeks you know and they have to plan the time again find the resources uh, work together with other in group present it orally and um, communication skills are extremely mm -hmm. important yeah presenting things through it oral presentation skills social skills so all these skills are extremely important in later life both in your social So the IB emphasizes on this yeah. trend dis uh, disciplinary yeah yeah Jan yeah. mm -hmm. yeah, uh because uh, David Fleat for for uh both in a in a lloy uh Aftësia që jepet mfëmis për për të menduar në mënyrë kritike, janë aftësi ndërdisiplinore, aftësi për të prezantuar, për për të komunikuar, aftësi për të bërë kërkim a, që në që në klasat e para të të IB-s, a, fëmijët merren me kërkim. Pra, pra mbledhin informacione për prezantimin që ata duhet të bëjnë dhe këto janë veçantë të sistemit të IB-s pasi i angazhon në në këto lloj detyrash që që i bëjnë ata më të aftë për të kërkuar vete për të qenë të pavarur në në mësimet e tyre. Let's them pak uh, për statusin. ë uh, to become a world school mm -hmm. to become an ib school yes. such as uh, world academy of tirana here is mm -hmm. uh, what does it take you know i mean uh, being uh, i know that uh, the the the mm -hmm. uh, world academy of tirana is a pop authorized and it's a, a myp candidate and a dp candidate at the same time but how does it take uh, how long does it take what, what type yeah. of a process is mm -hmm. it to get authorized see autorizohesh si mund kthehet nje shkoll e zakonshme ne nje shkoll ib Yeah it's a it's a very rigorous and lengthy program. You cannot just say we adopt the IB and start teaching it. Mm -hmm. Yeah so you must do IB so that you do IB and we'll do it. That you first have to apply mm -hmm. yeah to become a candidate so they may accept you as a candidate or they may not accept you. So there's a number of criteria. They may I ask why may they not accept you? You have to do they come visit do they see the school? Is that what happens? Uh, in, in the they, they will, but not at the very first mm -hmm. phase. They, mm -hmm. they may come. Um, but you need to have the resources to do that. It needs to be a good match with your own philosophy, because people sometimes choose the IB just because it looks popular, but may not fit with your philosophy. E mm para, shkolla do të ketë njëtën filosofi me systemin IB, se në iherë njërzit e zjedin sepse duke cikurë shkollë populore dhe situasht në mod, por duke që të ketë një përputhje me disë filosofisë shkollës dhe filosofisë IB. E para, shkolla do të ketë njëtën filosofi me systemin IB. So once you have been accepted as a, as a candidate school and and so far um there are no other candidate schools in Albania mm -hmm. but when once you are accepted as a candidate school you will have to go through a process of about 2 or 3 years then there will be a consultant that will come and and help you so mm -hmm. I sometimes take that role mm -hmm. for other schools mm -hmm. I go and help them um you have to have a lot of uh, documentation policies and procedures curriculum documents mm -hmm. uh you have to have systems for assessment and then if that process goes well after 2 or 3 years then you have to uh, submit an application to become authorized then you will have a team of at least two people coming to your school and work with you and uh, so then you may become authorized or not but that is often after a 3 or 4 year process try see um per momentin david thot nukas në shkollë tjetër përveç përveç World Academy of Tirana, kjo është është e autorizuar për për sistemin e par, për për filloren dhe është kandidante për për klasa të vazhdimit, por në Shqipëri nuk ka asnjë shkollë tjetër të të kandidante. Për momentin, përmbajtësh shkollë kandidante ka një proces, vjen një këshilltar, nga IB ka shumë dokumenta për të plotësuar dhe është një proces i cili zgjat 3 deri në 4 vjet dhe duhet uh, duhet që të jetë uh, rigoroz dhe dhe IB është shumë rigorozë në në përcaktimin e atyre shkollave, kritereve që duhen plotsuar në mënyrë që të që të jesh të, të autorizosh për të qenë një shkollë uh, IB. Um, how about the international environment? I know that uh, teaching is in English. Mm -hmm. um, so so the students get to practice the language the whole time. So it's it's it's a English Uh, yeah. environment at the at the yeah. uh, yeah. WAT here. Yeah. Uh we have to offer Albanian as well for the Albanian students. Per për qytetar ka dhe shqip, por Yeah, but that is only part of the week. So mm. most of the time, uh the teaching is in English. They also get some French, but uh clearly the uh, the medium of instruction, the, the language that we teach in is is English. Jo para anglishtia, po. And our teachers all speak English fluently uh, many of them are from the US or from Canada or UK or Ireland so but we actually also native speakers yeah they're mm -hmm. native speakers but we also have teachers from other countries so we are not just an anglo-saxon mm -hmm. school mm -hmm. we mm -hmm. have teachers from France from the Seychelles South Africa the Netherlands so it's it's a truly international environment mm -hmm. and that is one of the things i personally like a lot about ib schools mm -hmm. yeah because you get all these different ideas different influences different accents different right? traditions mm -hmm. comes ceux canades kam mësuar amerikan. Uh, nuk kemi thësh një shkollë anglosaksone, kam mësuar që janë nga Holanda, nga Seychelles, nga Franca. ë uh, Kjo është një nga gjërat që mua më pëlqen më shumë thot David tek tek shkollat IB që që kanë me vërtet një një mjedis uh, ndërkombëtar, një mjedis ndërkombëtar aty. ë How about the students uh, at the Watt? Are, are they also um, from yeah, different it's, it's, countries? Yeah, it's a mix so it's it's uh, albanian as well as international mm -hmm. and the international students again they come from a whole range of countries from south america from from north america from from asia from europe so we we have children from all over the world mm -hmm. and that again is a very enriching environment mm -hmm. and just having your child grow up vez all these different nationalities with a different habits mm -hmm. I think that is extremely enriching and extremely interesting and healthy too I mean yeah. the social aspect yeah and uh, for me the uh, kafemica han nga Azia kafemica han nga Afrika kafemica han nga nga shtetet e bashkuara uh, dhe kjo edhe për fëmijët është David po thot, është është e mirë, është e shëndetshme edhe nga ana sociale sepse fëmia rritet bashkë me këta fëmijë tjerë nga nga vende ndryshme, uh, dhe, dhe këto kultura që që e pasurojnë uh, jetën e një njeriu uh, dhe e bëjnë atë me të uh, vërtet qytetar të botës. Uh, I know that um, the want has got a new campus now. Mm -hmm. uh, ka një një kampus të ri, një shkollë të re e cila ndodhet uh, pranë Tegut. Uh, But this is huge. This is a big building. This yeah. got a lot of classrooms. Yeah. I see you got a dance studio, music studio, indoor gyms, two libraries, mm -hmm. biblioteca, uh theater, uh mm -hmm. design lab. Do you actually need all this stuff? This is a lot of uh a lot of space, a lot of different environments there. Well, the school of course is growing mm -hmm. yeah so th the old space was beautiful but it was a, a temporary accommodation mm -hmm. so we get more and more students the, the school is is popular in in the city but also it gives a richer environment to mm -hmm. the children you know mm -hmm. it is not just about academic learning it is also bad to dance and art and even for science you need special uh, labs and mm. um we also don't see the teacher just as the, the only person who passes on information the library is also extremely important in yeah. performing absolutely absolutely uh, gjegjë po ju më shkolla shkolla e re që po ndërtohet e ka mbaruar në fakt tek tek tegu when does it open Um the first day of school is the 7th of September but a week before we will have an open house and okay. all parents will be invited ah. and the students to come and have a look. Ditë uh, e parë shkolle është me të David është data 7 7 shtator. Megjithatë një javë më parë uh, ne do të kemi një një open house, një, do të jetë hapur për gjithë prindrit ti duan ta vizitojn vizitojn ambientet, takojn pedagogët, stafin e, e e të njihen nga nga pranë me këto. Por shkolla ka 5, uh, polezo këtu, 5 kate, ka uh, palestre të brendshme, studio baleti, uh, studio muzikë, ka dy biblioteka, ka uh, një teatr, ka, uh, uh, ka një laborator për dizajnin, ka një laborator skenesor, uh, për kimin, fizikën, ka kafeterinë, uh, ushqimet dhe uh, sickay uh, e-library as well uh, wireless uh, throughout the building mm -hmm, mm -hmm. um how about uh, permaculture well that is a new thing for us yes what is that but it's well i had to find out but it really fits our school mm -hmm. so uh, we want to th the food that we offer we want that to be like fresh healthy and we wanted it to fit the Uh, fit albania mm -hmm. that we do not import all kind of goods so it it fits the, the local environment and it is very very natural mm -hmm. uh, permaculture uh, është diçkan që po lexojtu është uh, është një është uh, një kopës so are they yeah. yeah, going to grow are they going to grow food there yeah we going to grow themselves okay. yes okay the uh. cool uh, uh, ushtimi që ofrohet fëmijëve rritet në një kopës të shkollës atje në mënyrë uh, organike në mënyrë uh, bio siç e quajmë ndryshe So fresh tomatoes. <laughs> yeah. All right, we'll see how they taste. Yeah. <laughs> That's good. Um All right, um well thank you David. Yeah. Uh, it was very interesting. Ës uh, uh, një shkollë, është uh, një shkollë e cila po rritet uh, dhe për këtë arsye ka ka ndruar uh, vendbanim, por juve mund ta gjeni gjithmonë në një, një adresë online që është uh, w a t.al w a t.al me fjalë për uh, World Academy of Tirana dhe ë uh, Do të da fenderojt David, i cili është uh, Krejo i shkollës, uh, drejtu e si sajmë David Tichelar Yeah, that's right uh, I'm, I'm <laughs> yeah, getting close, I know yeah, I'm not yeah, quite it's there it's it's <laughs> But, uh, but, but I'm, I'm giving it my best yeah. Do të shimë nga Guy Sebastian të njështë uh, Tonight Again, mishda shorora 9.37 minuta Mas pak do të jetim shortin për uh, biletat e Anastasias Këtu në uh, klubin e mqisë Oh, but tonight we ain't got a something For no move behind o you, you, you want to watch you, you, you want to want you want to watch you want to want you want to watch you want to want oh get on it o oh, get on it ah crazy Do what you want, what you want, what you want Oh, get on it, oh, get on it I don't want tomorrow Oh, baby, tonight's so good Tonight's so good This is one time Ora sonë ndante 40 minuta vazhdoni të jeni me klubin e mëjtesit në klub e Them 104 në euron një ditë sa më të bukur dhe të mbar dhe dua të uh, kujtoj që sot muzikën e zithni ju në 069 20 70 222 069 20 70 222 22, 22. Oh ç'stuk ç'stum Ç'ke Kam uh, shumë gjëra Me pushim do shkosh Të dy takime Mm. Mi disë orës 10 e 11 Ti bësh Ti bëj Ti bëq Nuk është herë parë besoj Që kje takimi Njo, më po pëse duhet shkoj uh, Begali robot Po ti kisha bërë robot Po si bërë atë bëse kisha takimi edhe mbrëm Kisha <laughs> <laughs> shok Faj po tani Kam parin që jenë bukur në darë Do të vitë të ndimaj Do të vitë të mm. ndimaj Pasta tashlela se kush pagu taks luksit. Por pse e bukur ishte. Ne kishte duke te kishe humbe ndonjeri dhe njëri, de, ose ose kan hequr kan parur taksen e luksit ai ga sbia. Siqoj se nuk shohen macet e mia. Ka vsh nuk pse. Uh, si si? Sheh uh, se nuk shohen macet. Kade per edhe mund ket edhe per mm, macet e luksit tjera. Do vi nje ja gjueta. Qysh mbase nuk hyn ne kte pjes. Jesi ti mos mos çakokeri se <laughs> Janë ca kuaj që kulosin mm. buzlanës. Do këtë taksa dhe për to? Ca kalla. Ca kalla. Ca kalla. Uh, po kuajtë nuk, uh, nuk janë... Nuk janë luksin. E, lajmet mira, graçë sa të zëna, regulore për kushtet në pun. I ka unë. Pushimet pakuar, a? <laughs> Merdi 30 minutë që. Gjitho 30 minutë a një pushim, a? Mhm. Mm e jo, gjitho 3 orë, 30, 30 minutë a pushim. O, sa mirë. Po, kur e shtatë zën, oltë a? Po, këti di që se jam... Unë se ti për vete Më të asbëllosh, kolaj Po pra, kolaj, shë përshëmull Qa thot? Orges, ato, nuk e ti Më më më shenja, ti e më duke thot ti e më shtatë zënë prap Prapa jo? Jo, po, jo? jo Me të jo, pra. si tjetë asë jenë Ti këtë i vjetë që e më shumë shtatë zënë Po pra ë, sot kemi parë një herë lirshëm. Bravo i qoftë orkest. Shpejtë shpejt i mbaroj. Shpejtë shpejtë dhe edhe edhe se kush i kishte thënë një ditë se çm thoshte, se orkestat e s'duket kshu. Sigur është me dy kalamaj. A e mendon ti? Duket, duket sikur sigurisht në shkollë. Kështu që komplimente për për atë pjesë. A është shoqëraire? Normal. Unë si kam bër vetë atë. Si ta shamas? Edhe on s kam gjë. Një ti. Në punë s e kam, kështu që Si në punë s e ke. Gocën pra. Vetëm në shi. Aja bër dy. Edhe ridrejti, shisi ke shku. <laughs> <laughs> Kumse fstremet nuk e marrresh. <laughs> <laughs> Oj da. Do, do i ndrojmë ke... emision ta dish. Vetëm nga ti do ndrojmë emision. Në rastin tënd, ky ligj i që, që thotë që Grand Shtat Zëna, çdo 3 or do të bën 30 minuta pushim. Ta. Duhet bërë që nëse ke qenë një herë fatzën në jetë, po që një herë, shund të kaza kur, çdo 3 orë 30 minuta pushim. Oh, Qështë dhe javealt është shumë. Po po të po afro pushimi, Olta. Ne ke surprand, ne ke surprand. A të këng, kemi këngë? Kemiko përzuar një këngë. Kur do ta bëjmë shortin? Shortin do ta bëjmë kur të kthehemi. Okay, kur mika. pim ndonjë el bar. E bëjmë edhe pa e bëjmë bëjm edhe shortin. Se ska lezet që të pim që që në pikë të mëngjesit. Po tani që është Si doni, si doni. Mm. Okej, okay, mirë. Kthehemi mbas pak në Club Fem në 104. Alvaro Soler do të vijë tani me El mismo sol. Klub FM 100.4 okay! Ej, hey! mm -hmm. kemi pritur fund në fundë në këmën oh! e në qesit mi që dashur është momentit ani Jepi, që jetë të shkoj të mari emrat me uh, të gjitha da që kanë dashur të kluaj në shortin e Anastasjas Ej, dëgjoj të shambat të dëgjoni këtë. Wow. Unë nuk dëgjojm gjë çare. Holta Holta është me bar. Më vjen shumë dikuptër që po kalon sipër. A është Holta valla, Holta volera ta. Holta gjithsesi. Qëndron si shërbim i Lorini, Lorini. Do njëherë. Atëherë tani në një moment i shkurtër miç dashu do të shojm. Okej, ieri ka për para edhe Okej. Ieri kujdes. Doniësh që emër, atë ky emër do të jetë Fitu e si për të kë... Unë për vazhdoj... Olë të i qetësou... Rëdulloj mirë... A, vazhdoj... Jeni Je gati ju për të ndzire e mrenë... Okay. Ka me ndzire? Jepi, Jeri... A, okej... Okay. Olë të mund qetësou është lutëm se më shpërshëndrove farëa... Na, na, na... <laughs> a ka mund si blendishu e ti ki unë me pushime në vëndin tërës? Na hëngre, sot, Olë ta... Jep, jeri, jep e fitusi Atere, emri fitueses është një vajzë faktikisht E ka oh. emrin Blerina, bravo Blerina! Bravo, bravo, bravo, okay. bravo Se bravo. ne të zë hysni umë tu <laughs> Ja, ja, ja Ne të zë njerë Bravo, Blerina Ok, shkërqyëshë më Blerina, Blerina po um... Me sa po shojë jeri, imbaronur me Me 7, 1, 5 okay. 7, 1, 5, Blerina 7, 1, 5, Blerina Ka fituar sotë shortin për uh... Shkuar të e në stage në dadën 25 gusht Por në kemi e në bilet, a kemi të hënën të... Olta! Në luaj më kaplen që, Olta Unë mendoj që duhet të... Uh, unë, unë mendoj që duhet uh, të pim në i birë Ado, unë Dhe unë em dhe kërt Se vetëm kështu por... Munda mund zgjidin të pun Eja uh, Unë sem... Dodoja mm. Dodoja Qëfar dodoja? Nën 30 tani juat tani mund të pish. Po. Se është në nën dorë ar i duhur. Është orar, nuk është, është mëngjes fare domethënë, se thonë që ata që pinë mëngjes. Po dua të falenderoj miq të Tantek El Bar, saka ja kanë dërguar disa disa kuti shumë të bukura. Ja është kjo bira e re që ka dal, birë për miq të vërtetë e quajnë ata. Por El Bar është Elb plus R, E L B R. -R. R po. Është një birë me 4.1% alkol. Që është okay. normale. Ëh mm -hmm. uh, nga sa po thonë ata, është e përshtatur për të konsumuar, ka sh, uh, ka gjyrën e lehtë të florindë shkumën e dhëndur dhe e bën albanin të lehtë për të konsumuar sepse shkon me ushqimet tradicionale shqiptare. Domethënë mm -hmm. është bir për për këtë lloj uh, natyre. Por këta ne kanë sjellë ca ca ca kuti ku ka paketim dy shishe, ja, i shoh këtu. Kanacët e vogël dhe kanacët e mëdha. Kanëse te vogël që duhet janë 3.3 she. 0.33 dl. Po 3.3 ose 3.3? Si thua ti? Ja po ose 0.5 është tjetra. Kjo është 1/2 litri. Po, 1/2 litër. El Bar Premium Lager. Vir për miq të vërtet. Kanë edhe një kshukë, një i lir. Po tash që është e sistema. Po, an të kshikoj. Është i lir me me hesht. Me heshtën në dorë. Me heshtën, mm. i thua hesht apo i thua usht? Hesht. Sa i thondai usht? Apo usht, usht. Qëndë usht. usht? ushta. Ushta e mbali ushtarët pa. Se përndaj që është ushtarët A të kishin ushta Pa, e vërtat pa. Nese, um, ka ishtë për sot një që dashur Kalim derit Elbar Elbar Abici bashme Allo e Black do të vindar një Wake me up është kjo këng Ne do të takojmë i sërish Po me mua Bas një dy avve Pushimet mbara, po të mbara, Blendit Po jevi do jetë këtu Pushimet të mbara, koleg Adi do jetë këtu Dhe gjithashtu dhe Olta Nërpatsin Nërp Didn't they tell where the journey will end? But I know where it's at. They tell me I'm too young to understand. They say I'm called up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So well, that's fine by me. So wake me up Stay forever this young girl